Jó estét kívánok, köszöntöm a jelenlévőket. Valman Szabolcsal a harmadik hitvitánkat folytatjuk ma este. A vita Isten létezéséről diskurzus sorozat keretében a, a, a vita, amelynek értelemszerűen nincsen megoldása, meg nincsen nyertese, meg nincsen végső nagy világnézeti igazság, ami, ami a képlet végén kijön, mert ez nem exakt tudás. Vagyis hát majd, majd oda át, kiderül, majd oda át meglátjuk, kinek volt igaza. Vagyis ha meglátjuk, akkor nekem, ha nem látjuk meg, akkor a Szabolcsnak. De Mégis egy olyan vita, amit úgy gondolom, hogy érdemes folytatni, annak ellenére, hogy, hogy nincsenek olyan, olyan illúzióink, hogy ennek a vitának valaha is a végére lehet érni. De azt gondolom, hogy a a legfontosabb kérdések ezek. És pedig azért, mert a politika alapja mindig a kultúra, és a kultúra alapja mindig a vallás. Bármilyen furcsa is ez, ez egy ez egy nagyon szerves összefüggés. És megbonthatatlan. És megkerülhetetlen. És megfordíthatatlan. Tehát, politikából nem következik kultúra, kultúrából nem következik vallás. Mert mindig a vallásból következik a kultúra, és a kultúrából a politika. Tehát, hogyha el akarunk jutni a politikához, annak a gyökérzete a kultúrában van. A kultúra gyökérzete pedig a vallásban van. Na most... Persze lehet erre mondani, hogy ma nincs államvallás, vagy nincs intézményes vallás. Még ha van is intézményes vallás, mondhatjuk azt, hogy az, a vallás ma már egy világnézeti opció, és nem egy világnézeti abszolútum, ami beteríti a, a, az embereknek, meg a társadalmaknak a homlok terét. Ennek ellenére van kultúra. De hát valójában az a kultúra, ami ma van, az egykori vallásoknak a romjain, roncsain képződött. És hogyha ezek a vallások már a, már a felvilágosodás után nem is a régi állapotukban vannak, vagy fogalmazunk úgy, hogy ezek a vallások tulajdonképpen világnézeti lehetőségek, és tulajdonképpen opciók, amelyek választhatóak. Ennek ellenére azt gondolom, hogy ha a történelmünkben nem lettek volna meg ezek a vallási előzmények, azokon kultúra nem képződhetett volna. És továbbá úgy gondolom, hogy hosszú távon vallás nélkül, vagy spirituális alapok nélkül a kultúra nem teremhet meg. Ez a vallás utáni állapot, amiben most vagyunk, amelyben még van kultúra, bár már jól érzékeljük, hogy a vallásnak a romjain, szilánkjain, roncsain fennmaradó kultúrában élünk, vagy közegben élünk. Ennek ellenére azt gondolom, hogy hosszú távon ez a kultúra nem, nem állandósulhat anélkül, Hogy a, hogy a kollektív szellem ne, ö, ne térjen vissza az ideákhoz. Most itt nagyon óvatosan, meg nagyon finoman kell fogalmazni, mert nem tudjuk, még nem ismerjük a nyelvét, a fogalomkészletét az eljövendő spirituális irányzatoknak, vagy vallásoknak. Tehát mivel, hogy azok a vallások még nincsenek, még nincsenek megalapítva, nem tudjuk, hogy hogy milyen formában fog a kollektív szellem a, a spiritualitásba visszatérni. Úgy gondolom, hogy nem olyan tömjén füstszagúan, mint ahogyan, a, ahogyan azt sokan elképzelik, akik, akik a vallásért a múltba és nem a jövőbe tekintenek. Nem olyan lesz, mint amilyen... Az előtt volt, hanem valami más, és főleg a szerepe fog emlékeztetni a régi vallásokra. Nem a liturgiája, nem az eszkatológiája, nem a, nem a formai jegyei. De úgy gondolom, hogy ez, ez törvényszerű. Hát valami hasonlókort élünk, mint a késő Róma. A késő Róma is elvesztette az idákhoz való kapcsolatát és a késő Rómát is a, a, a barbárság ostromolta. Ez volt az akkor, amikor Róma rohamosan barbarizálódott, a barbárok azok tömegesen romanizálódtak, a, a késő Róma volt az a korszak, amikor, amikor a, a Pax Romána, már nem egy virágzó státuszt konzervált, hanem, hanem nem, lehetek, nem lehetett egyéb célja Rómának, mint a túlélés. A túlélés, mert aki időt nyer, életet nyer. És most is valami ilyesmi van. A, a civilizációnk egy ilyen, egy ilyen túlérett állapotban van, és és mindenhonnan feszülnek rá a is feszülnek a limesznek a barbárságnak a tömegei. Most én itt elsősorban nem a népvándorlásról beszélek. Én itt elsősorban a neoprimitivizmusról beszélek. Én itt most elsősorban a a kultúrák közti interzónának a terjedéséről a szélesedéséről beszélek. És azt gondolom, hogy ennek a, ennek a folyamatnak is lesz majd egy, egy végpontja, egy termidorja, ahol, ahol a, a történelem fordulópontja eljön. Azt szokták mondani, vagy hát ez egy keresztény mondás, hogy ahol a bűn túlsúlyra jutott, elárad a kegyelem. Ö, és hát most már száz éve, hogy hogy Oswald Spengler megírta a nyugat alkonyát és száz éve várjuk, hogy a bűntúlsúlyra jusson, és végre elláradjon a kegyelem, hogy be bekövetkezzen az, amit Spengler megjósolt, a nyugat alkonya, a civilizáció összeomlása. Na, ez már valami olyasmi. Hm. Na, hát megjött! Halló. Hát itt a... Még van, van ez itt... A... itt hátul mögöttem. Igen, igen, de ilyen világ vvégék jutnak nekünk azt lehet mondani hogy amilyen minőségű a világ olyan minőségű a vége hát <gül> csak mi, mi ezt érdemeljük <gül> <gül> és, és szóval nem tudjuk hogy nem tudjuk hogy mikor mikor térnek vissza, mert hogy ez valójában amit most élünk ez ez a ez a sötétség mélyének az ostroma a sötétség mélyét ostromoljuk. Ugye ez december 25-e, amikor a leghosszabb az éjszaka, és a legrövidebb a nappal. És akkor ott születik újjá a nap. Ott született a Krisztus, ott, ott van a fordulópontja a történelemnek. És a, a furcsa helyzet, vagy a bizarr helyzet, hogy nem tudjuk, hogy hol tartunk. Nem tudjuk, hogy a történelem hol tart. Nem tudjuk, hogy mikor írta Spengler a nyugat alkonyát? Valamikor októberben? Október közepén? Vagy lehet, hogy még csak augusztus volt, amikor ő ezt megírta? Lehet, hogy már, már november volt? És most mi van? Most december 12-e van? Vagy lehet, hogy még nincs is december? Lehet, hogy még november van? Nem tudjuk az időket, nem tudjuk, hogy milyen ütemben telnek. Mert miközben a civilizációnk ostromolja a végét, közben folyamatosan szélesíti a saját tereit. Tehát globálissá válik, a piacai összeérnek, a társadalmai összeérnek, a kultúrái összeérnek, ilyen módon a növekedési potenciálja folyamatosan tolja ki a... a mm, a vég, önmaga végpontját. Ezért nem tudjuk igazából, hogy mikor fog eljönni ez a vég. De egy valami biztos, hogy a világvége olyan erős mém a mai kultúrában, mint semmi. Mint semmi. A legerősebb mém, amivel a kultúránk rendelkezik jelenleg, a világvége. Nyilván nem véletlen, hogy a a harca, az folyamatosan minden ö, ö, ö, momentumában hordozza a közeleg a tél. Jönnek az élőhalottak. A zombi mítosz az nem véletlen, hogy annyira virulens ma, mint soha. Kik a zombik? Kik ezek az élőhalottak? Nem a kultúrák közti tér tömegei? Nem a kultúráltal elhagyottak, nem a civilizációk közti vákumban született nemzedékek, akiknek nincsen szerves kapcsolata sem egymással, sem a világgal, és velük kapcsolatba lépni nem lehet, mert egyetlen dologra képesek menni és zabálni. Menni és zabálni. Nem lehet a lelkükre beszélni, mert nincsen lelkük. Nincs szerves kapcsolatuk a... a a másik emberrel, hogy úgy mondjam, belenéznek a másik ember szemébe, és nem látják a maguk lelki tükrét. Nem látják benne a maguk lelki tükrét. Ennek a művészi metaforája a zombi mítosz. Ennek a világnak a vége, ennek a tömegnek az eljövetele, az élő halottak inváziója, ennek a metaforája az, hogy közeleg a tél. A... Szóval, hogy az egész kultúránkban, minden, mindannyiunkban ott van a, a, a sikereinkben, a csontvelünkben a tudás arról, hogy ezek a végnapok. De soha nem gondoltuk, és főleg a Biblia alapján, meg János jelenései alapján nem gondoltuk, hogy ilyen unalmas, ilyen biztonságos és főleg ilyen komfortos lesz a világ vége. Sziasztok! <kül> e, nagyon örülök, hogy itt lehetek újra. Köszönöm szépen a harmadik meghívást is. Én e, miért ezekre válaszolnék egy kis, nagyon rövid, de reagálnék a leges-legelső e, e, Igen, én is láttam, hogy e, vannak kérdések az emberekben arról, hogy e, mit mérülünk le. Erről a témáról mit lehet még beszélni meg ez a két fél nótás miért beszél, megint egy órát, ráírta valaki, hogy nem egyet, hanem kettőt fognak róla beszélni. Azt kell megérteni, hogy a vita az, az nem, egy, ö, az nem egy, egy cél felé tart. Nem az a célunk, nem is lehet az a célunk, hogy két ember leüljön és megmondja, vagy kitalálja egymás között, hogy mi a megoldása ezeknek a nagy kérdéseknek. A vita arról szól, hogy ütköztetünk véleményeket, egymás véleményében jól belekötünk, és Gondatokat ébreztünk a hallgatóságban. Ezekről a témákról beszélni kell. Erről mi nagyon leszoktunk a modern időkben. Mit nem beszélünk. Már úgy értem, hogy egyébként ezeken a vitákon kívül. A modern diskurzus az megbélyegzésekről szól. A modern diskurzus az arról szól, hogy ha véleményed van bármiről, akkor kapsz egy címkét, mondjuk az, hogy náci vagy, vagy lipsi vagy, vagy buzi vagy. És ezek, ezek nem valódi tartalmak. Az embereknek nem lehet most már, úgy tűnik, középső, ilyen centralista véleményük. Hogy ebbe egyet értek veled, abban nem értek egyet. Ez az a valami állás, mondom, hogy a Robival mind a ketten mi, mi képviselünk, és ezek a viták, ezek elsősorban erről szólnak, hogy um, megmutassuk, hogy lehet ezekről beszélgetni. És gondolatokat ébresztünk ezeket. Hát nem az a célja, hogy, uh, hogy egymást meggyőzzük, és nem gondolom, hogy bárki be tud jönni a terembe úgy, hogy másik véleménye megy kim, mint ahogy bejött ide. Jó, hát, amiket mondtál, az nagyon érdekes volt, én még egy zombikról így beszélni embert nem hallottam, meg is jegyzem magamnak. Egy bizonyos részig túl Az elején, amit mondtál, hogy a, hogy épül egymásra, ugye a vallás, meg a kultúra, meg a politika, ez, ez Pico Bello, ezt teljesen, teljesen adom és hoztam, Nekem nincs ilyen borús világképen, mint neked. Én azt gondolom, hogy a legjobb világot éljük ever, most a legkisebb a világon, a szegénység még mindig nagy, de most a legkisebb valaha. Most van a legkevesebb háború. Még mindig sok, de most van a legkevesebb. Most van a legkevesebb szenvedés. Még mindig túl sok, de sose volt ilyen kevés. Egyértelmű, hogy az utunkat elvesztettük. Azért vesztettük el elsősorban, mert a vallás, ezt ez, ez, ez, ez gondolom, tehát ez nekem most a véleményem, mert a vallások kialakulása az törzsi rendszerekre vezethető vissza. Ahhoz el kellett jönni, vagy el kellett tenni mondjuk egy jó három-négyezer évnek, mire egy ilyen Jézus kaliberű alak megjelent, több különböző helyen, mondta, ez, ez a tanítás megjelent, amely elkezdte kiterjeszteni ezt az elképzelést, hogy figyelj, öcsém, nem csak a te törzsed van, a másik törzs is ember. Ez a gondolat, hogy mi lehetünk egyben, ugye, közösen. És ez áttörte ezt a falat, és akkor először a, a, a, kialakulhattak olyan elképzelések, hogy van, van, vannak közösségek, amik nem törzsi szintűek. De a vallás akkor is azt gondolom, hogy nem alkalmas arra, jellegéből adódóan nem alkalmas arra, hogy az emberiséget egyesítse. Legalábbis a most lévő, meglévő vallások nem. Főleg azért nem, mert a, a kezetek ahonnan jöttek, nem erről a világról szólnak, nem ennek a világnak a problémáiról szólnak, és túlságosan is ellent mondanak egymásnak, és túlságosan sok ember ölné le egymást ezeknek mentén. Most a, a konkrét számokba kérem, ne bele senki, most nagyságrendekről szeretnék beszélni. A egyetlen egy világvallás sincs többségben az emberiség egészét nézve. Ahhoz, hogy mi komolyabb többségről beszéljünk, össze kell adni a világösszes keresztényét, a világösszes muszlimját, hogy elkezdjünk valamiféle vallási többségről tudni beszélni, de azért én megkoszkázottam, hogy ez egy kicsikét ferdeszám lesz, mert nem mindenki, akit kereszténynek mondunk, keresztény úgy, ahogyan azt, ahogyan azt valójában a könyvbe le van írva, és ez igaz a muszlimokra is nem minden vallásos ember vallásos annyira, amennyire azt a papja szeretné. Minden esetre egyetlen vallás sem tudhatja magáinnak a teljes emberiséget, még a felét sem, még akkor sem, hogyha összeáll egy másik vallással. Tehát egyértelműen ebből nem lesz énekes Mikulás. Pedig az nagyon érdekes dolog lenne. Tehát én azt gondolom, hogy ezt jól látod, hogy a világ most nagyon el van tévedve, és nem segít rajta az, hogy ezeket a vallásnak a fundamentalista megközelítése tehát a, nagyon vissza az alapokhoz megközelítése, ennyire divatba jött, amely, ugye fogunk beszélni, gondolom, amíg a politikáról, amely bele mászik a politikába, megmondja mindennapi életünket, véleményt alkot az abortuszról, a melegek házasságáról, a munkanapokról, minden ilyenekről véleményt alkot és legiszlálja azokat, tehát törvényeket hoz ezeknek a mentén, és uh, itt még lesznek forrongások. Egyik oldalról, uh, nyugaton azt látjuk, hogy van olyan uh, ország, ahol már többségben vannak az elektromos autók. Megjósolják, hogy egyes észak-európai országokban ennyi meg annyi év múlva önvezető autók fognak elektromossággal működve menni az utcákon. Én meg nevetek magam, hogy akkor gyertek én hozzám, menni mondjuk Erdélybe. És hiszen belejönni úgy, hogy nem az, hogy nem lopják el, hanem hogy haza is érek vele töltése, töltése vagy töltés nélkül. Tehát, az világ összessége az nem itt tart. És az, hogy a, a nyugati világ így elszalad és közben konfrontálódik a közelkelettel, a távol -kelettel. és nem nagyon szép ez a konfrontáció, ez valóban azt fogja eredményezni, hogy a, a világnak, ahogy mi azt szeretnénk, hogy megmaradjon, annak így vége lesz, ez nem fenntartható, de nem az emberiségnek lesz vége, nem a földnek lesz vége, hanem kialakul egy új, egy új egyensúly. Lehet, hogy nagyon sokáig fog tartani, de én szeretnék abban hinni, hogy az emberiség egyszer majd fel tudja magát találni, mint globális fajt. Ez lehet, hogy kell valami igen-igen nagy katasztrófa. A legtöbb film, amiben vagy könyv, amiben ezt meg tudják oldani, vagy szifi, amiben megoldják azt, hogy az emberiség végre összefog, az általában valami külső ellenség, egy nagyon nagy baj esetén jön létre, és ez még mi várhat ránk. Úgyhogy ez így a véleményem erről. Én, én abban egyetértek veled, hogy a, a, a jelenlegi vallások nem lesznek vála nem letnek globális válaszok. Mi, mit csinálsz a muszlimokkal, hogyha a kereszténység? Mit csinálsz a keresztényekkel, hogyha a muszlimok győznek? Mit csinálsz a, a, a, a, a politikával, hogyha ezek a vallások komolyan bele tudnak folyni? Nyilvánvalóan ez nem így fog megtörténni. Szabad-e kérnem esetleg a kedves közönségtől jegyzetelés céljára egy tollat, meg a, van nálad papír, azt megköszönöm. Még tollad is van? Is van. Na, ez kiváló. Elmondom, hogy szerintem a, a probléma, a, a, a fő probléma, fundamentális probléma a fundamentalizmussal van. Eh, ahogy az emberiség eh, növekszik, a vallások úgy absztrahálódnak. Az egyre eh, érettebb, egyre felnőttebb társadalmak, egyre több abstrakcióra képesek a, a felnövekvő emberiség egyre ö, elfontabb Istent képes befogadni. Tehát jól ö, tudjuk, hogy a vallások kezdetén ö, mondjuk a barlangrajzok tárgyai azok vallási funkcióval vagy azt még ugye mágikus világnak nevezzük tehát mágikus funkcióval bírtak a réges régen a vallás teljesen ö, konkrét volt és teljesen kézzelfogható a vallástárgya és ahogy, ö, ahogy növekedett az emberiség az emberiség szelleme Úgy vált a vallás egyre absztraktabbá, mert az elvont képzetek már eleve az erkölcs fogalma már egy nagyfokú absztrakciót feltételez. Ugye az, hogy erkölcsről beszéljünk, ami nem törvény, hanem valami több annál, vagy valami, valami, valami megéltebb dolog, ugye a törvény az az, ami a fejedben van. Tudod, hogy mit szabad, és mit nem szabad? Mert megmondta az atya, aki mondjuk az apád, vagy mondjuk az Istened, vagy mondjuk a prófétád. Amikor ez erkölcsé válik, akkor ez alászáll az emberi szívbe, vagy alászáll az emberi érzelemvilágba. És ott már az nem, nem egy kézzel fogható, meg, megfogható, megragadható törvény, hanem valami, ami amit már nem kell szó szerint leírni sehova, mert belsővé vált, erkölcsé vált. Már, már nem az atya mondja meg, már nem az atya szaván múlik, és ha az atya meghal, a törvény marad. És ha a kőtábla összetörik, a törvény akkor is marad. Ö, körülbelül ez a különbség a, az Ószövetség meg az új szövetség erkölcsöz való viszonyában. Hogy a Mózes vassal véste a kőbe a törvény betűit. A Jézus Krisztus ehhez képest szent szellemmel véste az emberi szívbe a, a, a törvényt, ha úgy tetszik. Lesz itt vita. E, igen, attól tartok. E, mit jelent ez, hogy szent szellemmel az emberi szívbe? értem én, hogy ez nagyon tömjén szagú, értem én, hogy ez nagyon klerikális, meg nagyon, nagyon meghaladottnak érzed. Ez valójában annyit jelent, hogy a lelkiismeret születését regisztrálják ezek a szavak. Az, hogy szent szellemmel véste az emberi szívbe, ez azt jelenti, hogy már nincs szükség a kőtáblára. Már a kőtáblát félre lehet tenni, mert a törvény betűje belsővé vált. Már magát tartatja be a törvény. Már nem kell megnéznem a kőtáblát, hogy, hogy is van szabad ezt? Nem, úgy látom nem. Hanem ez, ez tudod, egy belső drive, egy belső lelki működés szabályozza. És ha megszeged a törvényt, akkor nem az történik, hogy jön az atya, vagy jön a főpap, és lesújt rád, hanem a belső szerkezet, a lelkiismeret, szorongat. Ezt hívják úgy, hogy bűntudat. A teisták úgy fogalmaznak, hogy lelkiismeret furtalás. De hogy ugyanarról beszélünk. Ez valójában ez a szent szellem. Katolikuséknál úgy, úgy fogalmaznak, hogy szent lélek, de szeretném jelezni, hogy ez szent szellem, ez egy rossz fordítás eredménye. Pneuma, mint szellem. Tehát egyre absztraktabb a, a törvény. Így válik a, a törvény betűjéből az erkölcs szelleme. Az erkölcsnek már nem betűje van, az erkölcsnek már szelleme van. Ez egy szellemiség, amit elsajátítasz, és ami betartatja önmagát. Ettől erkölcs. És hogy arról van szó, hogy amikor az ószövetségből új szövetség vált, akkor a az emberiség felnőtt, és az istene, meg a a törvénye, az nőtt, és amikor a törvény meg az Isten növekszik, annak mindig az a jele, hogy abszrahálódik. Egyre absztraktabb lett. Ugye a törzsivallás az azt jelenti, hogy akivel a vérség összeköt, az vagy kvázite, Az, aki terjesztett éned. Arra az, az olyan, mintha te lennél. Mert hisz ha te véred. Ez volt a törzsiség. Amikor jött a kereszténység, és ezt egy magasabb szintre emelte, és létrehozta azt, amiről a Szabolcs az imént beszélt, ezt, a, ezt a, az abstrakt testvériséget, ami olyan testvériség, hogy már nincsen közös vérség, hanem az, ember, az emberi lét, az emberi minőség az, ami képezi ezt, ez egy sokkal absztraktabb összetartozás. De attól, hogy abstraktabb, nem gyengébb, hanem erősebb. Erősebb, mint a vérség. Pedig hát kevesebb közünk van egymáshoz szabolcs, mint ha testvérek lennénk, és közös anyánk, meg közös apánk lenne. Hát kevesebb közünk van egymáshoz, de a mi testvériségünk mégis erősebb, magasabb rendű, magasabb minőségű, mint ha mondjuk ö, történetesen közös apánk, és közös anyánk lenne, és ötezer évvel ezelőtt járnánk, és akkor azt mondanánk, hogy na hát mi testvérek vagyunk. Mert ez a testvériség, ami köztünk van, ezt nem, ezt nem írja elő egy apa, aki megmondta. Vagy írja elő egy, egy próféta aki megmondta. Hanem ezt ez egy lényegű velünk. Ez a testvériségünk, ez, ez belső. És már meg se tudjuk tagadni. Mert ha megtagadjuk, magunkat tagadjuk meg. És ez Ez nem egy frázis, hogy magunkat tagadjuk meg, megtagadjuk és belebetegszünk. Tehát ha magunkat tagadjuk meg, az azt jelenti, hogy a bűntudat elemészt minket. Mert, mert az erkölcs, az belsővé vált, és a lényegünké vált. Na most a helyzetünk most valami nagyon hasonló. Az történt, hogy ez a ez, a, ez az abstrakt testvériség Ami összefűz minket, és amire az előző 2000 év civilizációja alapult. Ez is most már lassan a múlthoz tartozik, mert meghaladtuk. Meghaladtuk. Ez a mi testvériségünk most már kitöltöttük, ha úgy tetszik. És most a, az emberiség úgy tud tovább fejlődni, ha a vallása, ha az Istene, ha az erkölcse tovább abstrahálódik. Tehát a mi testvériségünk, ami összefűz minket, ez lehet még abstraktabb. Még abstraktabb. Már azt gondoljuk persze, hogy nem lehet, meg főleg azok, akik azt gondolják, hogy a kereszténység a, a végső állapota a vallásnak, és hogy ez már nem, ebből már nem válik új. Tehát, hogy semmi olyan nem jöhet, ami az a kereszténységhez képest, ami a kereszténység a judaizmushoz képest, de én meggyőződésem szerint, de igen. Az a valami, ami jönni fog a kereszténység után, és ami majd, majd új vallásként egyesíteni tudja az emberiséget, az nem az iszlámnak, vagy a kereszténységnek, vagy a buddhizmusnak, vagy a hinduizmusnak, vagy a, vagy a sintóizmusnak lesz a, a, a Gyűzelme. Ez nem úgy fog megképződni, hogy jön az iszlám, és legyakja az emberiséget, és így egyesülnek a vallások. Azt gondolom, hogy ennek tovább kell abszrahálódni. Tehát ez azt jelenti, hogy kitöltöttük a testvériségünket. Ahogy a vérség, a vérség testvériségét a kereszténység meghaladta, úgy az emberiség testvériségét a történelem lassan átadja a múltnak, és el fog jönni egy Egy magasabb absztrakció, vagy egy nagyobb fokú absztrakció, amelyben a testvériség már nem csak minket fűz össze, hanem mindent, ami él. Mindent, ami él. Mert hogy egymással való testvériségünk, az ö, tényleg eljutott egy igen magas fokra. Szó róla még bőven volna hova ö, fejlődnünk egymás iránti testvéri szeretetünkben, vagy egymás iránti testvéri ö, áldozatkészségünkben, Azért a sweatshopok a távol keleten nem pont erről tanúskodnak, de azt gondolom, hogy a, hogy a súlyos és nagy def, igazán nagy deficit az az emberiség, és minden olyan között feszül, ami nem ember. Az embernek a nem emberi világgal, többek közt az élő természettel, meg a... Meg a, a az ökoszisztémával, a, a bolygóval, meg a, az élő és nem élő környezettel való kapcsolatát kell megújítania. Mert az emberiség, ahogyan él, meg ahogyan ez alatt a kétezer év alatt él, és aminek a krescendóját ma éljük, ez egy hallatlanul önző, hallatlanul gátlástalan harácsolás. Ugye az ember, az arra figyel, mert az a, az a nagy tanítás, hogy ez a föld, amit körülvesz minket, ez azért van itt, hogy mi uralkodjunk fölötte. Ez értünk van. Ez nekünk van. Azért, azért... Ez eléggé keresztény hangulat. Hogy Igen, abszolút. Abszol, de hát a kereszténység lett a globális Róma vallása. Tehát ö, értelemszerűen, tehát a, a globalizáció az azt eredményezi, hogy a világ ma már úgy működik, ha nem is keresztény, úgy működik, mint ez a szekularizált keresztény felvilágosodás, utáni késő római erkölcsi működés. Ez, ez, ez, ez a gyakorlat. Tehát arról van szó, hogy mi itt ebben a világban ö, egyszerűen leraboljuk a a környezetünket. Leraboljuk, gátlástalanul. En, ez fejeződik ki a kapitalizmus globális és fenntarthatatlan növekedésében. Igazából a válság fő, fő tünete ez. A legfőbb tünet az, hogy, hogy, hogy mi úgy állunk hozzá a világhoz, mert az, a, az az attitűdünk, az a világnézetünk alapja, hogy ez a föld, ez nekünk van itt, azért van itt, hogy mi uralkodjunk felette. Na most ez Egy, egy hasonló gondolat, mint amilyen a törzsi vallások számára az volt, hogy az összes törzs azért van itt, hogy mi, a mi uralkodjon felette. Aztán jött a Jézus Krisztus, és elmondta, hogy nem azért van. Nem azért van a többi törzs, hogy a te törzsed uralkodjon fölötte. Hanem a te törzsed, meg a többi törzs, ti egyek vagytok, és én egyesítelek titeket. Na hát el kell jönni az új jövetelnek meggyőződésem szerint, amelyik elvégzi ugyanezt a műveletet az emberiségen. És elmondja, hogy a világ nem azért van, hogy uralkodj felette, hanem azért van, hogy testvérekként éljetek, nem csak ti emberek, hanem ti élők. És ehhez születnie kell értelemszerűen egy új minőségű erkölcsnek, meg egy absztraktabb... Ö, testvériségnek, egy absztraktabb összetartozásnak. Még absztraktabbnak azt hiszem, hogy az új ö, testvériség absztrakt, absztraktságának mértékében úgy fog viszonyulni a jelenlegi ö, humanizmushoz, amelyben mi emberek össz, együvé tartozunk, ahogyan a mi humanizmusunk viszonyul az ószövetség zsidóinak a vérség gen alapuló testvériségéhez. Tehát én azt gondolom, hogy tovább, tovább fog absztrahálódni az, az emberiség, meg, a, meg, az, meg minden, minden élőnek a testvérisége. Mert én azt gondolom, hogy ahogyan a vérrokonok viszonyulnak az idegen emberekhez, úgy viszonyulnak az idegen emberek a különböző fajokhoz a tőlük eltérő fajokhoz. Tehát ez egy, ez egy hasonló lépcsőfok, és lassan eljön az ideje, hogy meglépjük. Jó, hát nagyon-nagyon sok mindent mondtam, amire majd reagálnom kell, ilyegszek fejbe tartani, fele haladok. Ö, ez most nem preaching, és nem azt gondolom, hogy ez a válasz. Nagyon fontos, tehát nem a választ mondom el, hanem egy élményt mondok el. Amiről most beszéltél, ez a közösség élménye, a többi élőlényel, ez nekem furcsa mód, pontosan a szekularizmus hozta el. Amikor le tudtam tenni a vallásokat, le tudtam tenni a miszticizmus, le tudtam tenni a, a... Amikor már nem kellett namasztéznom Oliver Santit hallgatva füstölős szobában, amikor először éltem meg ezt az érzést, hogy én egy vagyok a világgal, az nekem pont egy isten nélküli élmény volt. Egy olyan élmény volt, mikor ez, ez például pont egy... Gyönyörű szép trilobitához csatlakozik, ezeket is gyűjtöm mellékesen, amik ilyen jó régi állatok, benne vannak a kőbe, és meg vannak kövesedve. És döbbenetes őket kézbe tartani, és ránézni, és tudni azt, hogy azzal ott nekem van közösösöm. Meg a kis patkányjal is, aki akiben van a csatornában, meg a növénnyel, amelyik kint van a kertemben, meg a... Na ezt, a fajta, na ezt a fajta gondot én, én, én éltem már meg, de ezt nem vallási oldalról, hanem pont szekuláris oldalról, érdekes módon. Na jó, um, Amit ö, én szeretnék ezt hozzátenni, amit most itt elmondtál, az a következő. Úgy fested le a moralitást, az etikát, mint ez egy ilyen kétezer éves történet lenne. Az emberiség, ö, maga az ember, ugye ez vitakérdés, most honnan kezdjük ezt számolni, most 5 millió év, vagy három millió év, most akkor a Auxalopithecus Afarensis belevesszük, vagy már csak a, vagy csak a homo erectus vesszük bele, hogy most akkor az ergaster az milyen, ez el lehet de azt tudom, hogy ez egy nagyon régi történet amikor komolyabban elkezdhetünk így vallásokról beszélni, az sem pár ezer év, százezer évekről beszélünk. És ezeket a százezer éveket nem éltük volna túl, nagyon-nagyon szofisztikált erkölcs nélkül. A sínai hegyig nem jutottunk volna el, ha csak ott cse, e, dobta volna ránk e, az Istenünk azt a kőtáblát, egyébként négyszer, hát, ránk csak kettőször dobta, de négy különböző helyen van leírva a Bibliában, talán négy különbözőféleképpen a nem is egészen tíz parancsolat. Ö, és ha mi azoknak a tudása nélkül mentünk volna a sínai hegyig el százezer éven keresztül, akkor nem éltük volna túl az evolúciót. Ez egy olyan egyszerűsítés, amit én nem tudok elfogadni. Én azt gondolom, hogy az etikánk az mindig is volt, a vallások pedig később jöttek, és nem véletlenül, És a vallásunknak az etikája nem is etika valójában. Tehát én, én a tudom ezt hozzátenni. A vallások azok. Én tehát eleve nem gondolom, egyetlen vallás sem gondolok etikai rendszernek a szónak a szoros értelmében miért, mert szabályalapúak. A szabályalapú rendszer az mindig hibás, mert benne van a lehetőség az önellentmondásnak, benne van a lehetősége a szürkezónáknak, a nehezen feldolgozható kérdéseknek. Érték alapú moralitásra van szükség, amikor ki tudjuk nőni azt, hogy, hogy az apa mondta Isten mondta. Ez a fajta moralitásból ki kell nőnünk, mert csak úgy tudsz az igazán fontos és komoly kérdésekkel foglalkozni, akkor, mikor az értékek kerülnek szembe. Nem olyan egyszerű parancsnak hangzik, hogy ne ölj, meg ne lopj. Csak hogy nem igaz, egyik sem igaz. Mert ölj, amikor kell. És amikor éhen halnál, akkor meg lopj ha valaki lejön elém, és azt mondja, hogy ezt nem, azt mondanak, hogy tessék, akkor csináld. Te hajj éhen, meg téged öljenek meg. Ez a te dolgod. Nekem De nem ez a választás. Tehát ehhez kell abstrahálódni. Pontosan, nem hogy Ehhez kell abstrahálódni, értelek. mert, a, mert, a, mert a, a, a szöveg, ami le van írva, hogy ne lopj, találunk kivételt, amely helyzetben az erkölcsi maxima az az, hogy na, ebben a helyzetben, ebben a határhelyzetben lopni kell, mert az a helyes. Ebben a határhelyzetben Értelek. ölni kell, mert az a helyes. Ezért gyakorlatilag a, az úszövetség, az, az vagy a törzsivallások, egy hamurapinak a törvényoszlopa, az a, az a, tej, az a teljes erkölcsöt nem tudja lefedni, legfeljebb körülírni, legfeljebb relatív pontossággal tudja szabályozni a társadalmat. Éppen amiatt, mert szabályalapú, és nem Pontosan azért, mert szabályalapú. De abban a pillanatban, hogy erkölcsé válik, és magát tartatja be, már nem tudsz hibázni. Mert már az, mert már a, az élő lelki ismeret belülről szabályoz, és minden helyzet ugye sajátos, és arra a sajátos, speciális helyzetre ad egyedi és megismételhetetlen választ, is az a választ csalhatatlan. Iszonyatosan sok ember szenvedett a történelem során, vallásos ember, akik ezeket az egyszerű szabályokat ugye, ugye szembe kerültek velük. Hány ember, hány ember volt, csak gondoljunk bele, aki pont ez a ne kérdésével ö, került szembe, a ne lop kérdésével került szembe. Látszólag rendben van az, hogy elmenjek a paphoz, ő feloldoz, mert elmondta neki, de valójában nem ilyen egyszerű. És ö, ez nagyon-nagyon sok szenvedést okozott, éppen amiatt, hogy nem érted. És a mai napig nagyon sok szenvedést okoz, hiszen nem ad választ arra a kérdésekre, amelyekkel mi nap mint nap találkozunk. Tehát a mi etikai rendszereink hihetetlenül fejlettebbek egy bármilyen Bibliában található parancsolatnál, mert mi tudjuk, hogy a Facebookon felmerülő modern uh, kihívások, problémák, trollkodás, bántás, uh, az online bullying, az hova tartozik ezeken belül? Mert az online bullyingról sajnos nem írt a kőtábla. Hát erről van szó, hát meghaladtuk a régi, régi törvénynek az érvényét, de még nem léptünk be az Új, ö, az új ö, világnézetnek a, az érvényébe. Tehát most ez, e, e, egyszerűen arról van szó, hogy amit te átélsz, a te isten nélküli élményed, ami egy magasabb erkölcsi szintre visz, és... Azt te, nem ez, tudom. bocsánat, azt nem állítottam. De én azt gondolom, hogy igen. De én azt gondolom, hogy igen, mert, mert, mert, mert amikor te azt érzed, hogy élő testvériséged van mindennel, ami él, az magasabb rendű, mint az minden embernek egymással való testvérisége, azt gondolom. Magasabb rendű, mert, mert nagyobb körű, mert, mert hasonló művelet, mint a Mózeshez képest a Krisztusi. Szóval, hogy ez egy átmenet a régi vallásosság és az új között. Te, te addig nem tudsz belépni az új világnézetbe, amíg a régit el nem hagyod. Amiben te vagy, az az, hogy azt látod, hogy a régi uh, erkölcs már a mai kihívásokat csak nagyon-nagyon recsegve, ropogva, nyomorultul küszködve szabályozza. Tehát már átélted a régi érvénynek a, a feltöredezését, de az újban még nem léptünk be. Most vagyunk ebben, a, ebben az interzónában. A kettő között valahol. Már elhagytuk a régi vallást, az új még nem született meg, és ami most itt ebben az alagútban, a két civilizáció közti alagútban átvezet minket, az a Thomas Manni Maxima. E Egy Isten nélküli világban élj úgy, mintha lenne Isten. Mert jobbat nem tudunk. Mert jobbat nem találtunk fel. Az én tippem a Jefferson mellett van. a Jefferson. Tehát én, én azt gondolom, hogy, hogy az ő valósága sokkal közelebb van ahhoz, ahogy mi valójában élhetünk. Ugye ő ö, róla azt kell tudni, hogy az amerikai Egyesült Államok egyik nagy alapító elméje, ö, egyik fő Ö, agy, aki megalkotta az egyetlen szekuláris ö, ö, alkotmányt a világon. És az ő elképzelése az, az volt, hogy az embernek mindent szabad, amit az akarata diktál, addig a pontig, amíg a másik ember szabadságfokát el nem éri. És minden, amit ezen felül mi meg akarunk mondani, az diktátorizmus. Az, az a, a diktátor akaratának nevezi. Tehát, hogy én azt csinálok, amit akarok, Jefferson szerint, addig a pontig, amíg az neked nem okoz, bajt. És az államnak egyetlen egy feladata van, hogy ezt szabályozza, hogy az én jogom a te szabadságjogodban ne taposson bele. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon szép és jó ö, világ lenne, amikor például csak ezt ez az egy dolgot be tudnánk tartani, az már nagyon jó lenne. Békében élnénk nagyon sok emberrel, akivel most nem élünk békében. Én, én, én azt gondolom, hogy hogy Az ember nem élhet ideák nélkül. Tartósan biztosan nem. Mert az a világ, amelyiknek nincsen kapcsolata a spiritualitással, nincsen kapcsolata a szellemvilággal, hogy úgy mondjam, az a világ válságban van. Az a világ bajban van. Az a világ vajúdik. Ez a vajódás ez most már, mondom, több száz éves, Tulajdonképpen a felvilágosodással kezdődött, és hogy hol a vége, meg hogy hova tart, és hogy hol fog kezdődni az új, az új civilizációnak, az új eonnak a, a hajnala. Azt még nem tudjuk. Muszáj lesz kérdeznem. Igen? Kivételesen. Ezt be tudjuk megfelelően kötni. Ehhez szeretném, hogy megmondanád, hogy te mit nevezel spirituálisra. Megmondom, be, be, mit mert válaszolsz. Ugye beszélhetünk spiritualitásról úgy, hogy az teljesen szekuláris. Uh -huh. Mert spirituális élmény egy, egy erotikus, szexuális élmény. Spirituális élmény egy festmény. Egy az... zenét nézni, hát, zenét hallgatni. Tehát, várj, várj, várj. Uh -huh. Tehát hogy, hogy egy olyan lelki élmény, ami az ember. Uh, elméjében az elme, mint értéktöbletként megjelenő újszerű valami a világban produkál, meg az a spiritualizmus, amiben túlvilágról beszélünk, szellemekről, és. Sokat vitatkoztunk már az, ugye teljesen, hogy ezek bizonyíthatóak-e, léteznek-e. Most nem ebbe szeretnék belemenni, mert nyilvánvalóan, hogy ha azt gondolod, hogy létezik, ott szerinted létezik, gondolhatod, hogy ebbebe én belekötnék, hogy ez nem bizonyítható, stb. De hogy te pontosan mire gondolsz, amikor azt mondod, hogy a spiritualitással kapcsolatban. mert az első elképzelésben, hogy az embernek kellenek spirituális élmények, ahol a spiritualizmus nem túlvilági, hanem evilági, de nem szellemi élmény. Abba kérteni. érteni. Arról van szó, hogy honnan jöttek a kőtáblák. A kőtáblák azok egy... Ugye tudjuk jól, hogy Mózes lejött a hegyről, hozta magával a kőtáblákat. De hogy ezek a kőtáblák honnan származnak? Ugyanaz a kérdés, hogy honnan származik a Krisztusi erkölcs. Honnan származik a... Hogy úgy mondjam, a Szent Szellem galambképében honnan szállt le az ember fiára. Honnan? Honnan? Tehát a marxista gondolkodó, meg filozófus, az azt mondja, hogy ezek emberi konstrukciók, emberek hozták létre azért, hogy az emberek közti működést szabályozza. Ö, a, a, az idealista gondolkodó meg azt mondja, hogy ez... Ezek nem emberi termékek, hanem ez valahonnan az ember felettiből szállt alá. Valahonnan az ember felü, föl, fölül ö, ereszkedetleten. Az ember maga fölül hozta ezeket. Maga fölül ö, érte el, birtokolta el, és, ö, és ö, szállíto, szállította le magához. És hogy ö, ezek ö, ezek ö, Persze ez egy felolthatatlan vita. De az biztos, hogy ezek az, ezek az erkölcsi normák, amelyek, mint mondtam, egyre, egyre egyre abstraktabbak, ezekhez mindig tartozott egy olyan körülbelül 2000 2200 év, éves időszak, ami arra volt adva az emberiségnek, hogy ezeknek, az, ezeknek a minőségéhez felnőjön. Mert ez mindig egy kihívás volt. Tehát amikor az, az, az ember feletti Alászállt, hogy az ember világát önmagához felemelje, az ember ahhoz mindig törpe volt. És mindig ágaskodnia kellett, hogy felnőjön hozzá, persze lelki értelemben, Fejlődnie kellett, hogy úgy mondjam. És ez a fejlődés egy eón alatt általában, hát legalábbis eddig a történelem azt mutatja, lezajlott. És amikor ez lezajlott, akkor a, a, a törvénytábla az hát elavult. Mert, mert az ember kitöltötte a saját szellemével, a saját lényével. Kitöltötte. És, és akkor az ember mindig magányos lett. Mindig magára maradt. Mert nem maradt törvénye. Mert, nem maradt mert, mert, mert kitöltötte a kapcsolatát a spiritualitással. Azt meghaladta, ahogyan te fogalmaztál. Ez a te isten nélküli élményed, ami, amiben te... Ö, Új spiritualizmus találtál, de már Isten nélkül. Ez pont azt mutatja, hogy az Isten azt a funkciót már elvégezte rajtad, amelynek nyomán te azzá az emberré váltál, akinek a szívében már ez a törvény már, hogy mondjam, már, már nem útmutató. Mert már, már hogy mondjam, kiolvastad a, a a Bibliát. Vagy hogy fogalmazzak? Már hát szor, igen. Kitöltötted, a, kitöltötted a lényeddel. És és, és itt az ember bajban van. Ez nagyon hasonló egyébként a, a gyerek ö, ö, növekedéséhez, mert hogy ugye az általában megfigyelhető, hogy az egyéni fejlődés, meg a kollektív fejlődés, az általában hasonló mintázatokat mutatnak. A gyerek, amikor ö, kinövi a járókát, megbetegszik. Ö, mert a, a járóka, Már, már nem rejt számára semmit, amit felfedezhet, már nem, nem, nem képes számára kihívást. A betegségből a, az újra struktúrált, magasabb, szintre, magasabb szinten érzékelő és tapasztaló gyermek már nem a járókába, hanem a gyerekszobába gyógyul meg. A gyerekszobában aztán megint eltelik egy sok hónapos időszak, amíg a gyerekszobának minden sarkát, minden zegzugát felfedezi, elsajátítja, magáévá teszi. Kb. úgy, mint az emberiség egy vallást, vagy egy törvényt. És akkor megint megbetegszik. És aztán ebből a betegségből a gyerek már nem a gyerekszobában, hanem már a lakásban gyógyul ki. Aztán a lakást foglalja be és, és, és sajátítja el. Ezeket a lélektan akkomodációs és asszimilációs fázisokként nevezi meg. A, az akkomodáció az a betegség és, a, és az abból való magasabb szinten megszülető újra Az asszimiláció az pedig az új kereteknek a kitöltése. Na most az emberiséggel is valami hasonló történik. Az akkomodációs fázisban az emberiség válságban van, kvázi megbetegszik, ebből a betegségből egy magasabb szinten gyógyul ki. Mert a betegség funkciója az az, hogy a szűk kereteket meghaladva egy magasabb ö, lét ö, ö, kiterjedésben tudjunk újra struktúrálódni, egy magasabb szinten legyünk önmagunk. Hát arról van szó, hogy a meggyógyult gyerek az a régi? Nem. Nem a régi. Több annál. Amikor a gyerek beteg, mert az akkomodáció mélyén van, akkor azt kérdezi, hogy leszek még úgy, ahogy régen. Reméli, hogy igen, a válasz. De a válasz az, hogy nem. Jobban leszel. Magasabb leszel. Nagyobb leszel, több leszel, kiterjedtebb leszel. Magasabb szinten állsz majd. És, és, és aztán újra, újra jön a kihívás, és aztán újra jön a kihívás végpontja, újra jön a válság. Majd a válságból a gyógyulás az újabb kihívással. És azt gondolom, hogy az emberiség is csak ebben van ezekben, a, ezekben a, az ütemekben. És azt hiszem, hogy az emberiség most egy súlyos akkomodációs fázisnak a, a mélye felé tart. És még nincs a mélypontján. Pedig, pedig már a 20. században nagyon sokszor azt hittük, hogy na ez a mélypont. Ugye? Auschwitznak a, a, Auschwitz a gázkamrái, azok nagyon úgy tűntek. Nagyon úgy tűntek, hogy ez a mélypont. És kiderült, hogy nem ez még mindig csak a válságnak a része. Még nem a válságnak a mélye. Még nem a fordulópont. El fog jönni, és ne legyen kétségünk afelől, hogy borzalmas lesz. Hát lehet, hogy nagyon-nagyon lokális volt ez. Most tudom, hogy sok embert érint, és tudom, hogy, hogy degradálónak tudjuk ez a kijelentés, de lehet, hogy az emberiséghez képest ez egy lokális probléma volt még mindig egy ilyen Auschwitz, az egy bizonyos hely, és az nem az egész világot érintette. Viszont szeretnék reagálni pár dologra, amit mondtál. Én kezdeném, az kezd, hogy honnan jöttek a kőtáblák? Hát először is szerintem nem voltak költáblák, és Mózes sem volt, ez az első válaszom, de mondok egy másikat. A Stanford University-n, a Youtube-nak van egy, a Youtube-on a Stanford university van egy sorozata, ami az etika és a moralitás teljesen biológiai szintű kialakulásának az elméletét taglalja. Ez arról szól, hogy az előadás sorozat az nulláról, kizárólag biológiai alapokon, természetes kiválasztódással, evolúcióval megmagyarázza a teljes modern etikát és moralitást. Ez az előadás sorozat, és ezt miért mondom, mert nem tudok érteni. Ez előadás sorozat, ez valami közel 30 részből áll, ezt a Szapolszki professzor tartja, minden egyes rész két órás, és olyan sűrű információ tartalma van, hogy fél óra után zsong fejed 50 órányi anyagban magyarázza, ebbe beleveszi a genetika, Ö, magyarázatát, de nem az alapokról, a szintű genetikának a magyarázatát, neurológiát, ö, pszichológiát, ö, magát a, a, az evolúciónak a modern elméleteit beleveszi a, a teljes ö, öm, viselkedés elméletet kritizálja a behaviorizmus, tehát nem csak, nem csak egy ilyen fafejű, egy ilyen, tehát komoly kideleket is megfogalmaz, foglalkozik a káosz elmélettel, stb. stb. stb. A redukcionizmussal, és egy jó 50 óra után összeállít egy képet. Ezt azért mondtam el, mert látható, hogy egyrészt van rá elmélet, plauzibilis elmélet, amely elmondja, hogy honnan jön a kőtábla Isten nélkül. A második pont, hogy a válasz láthatóan nem egyszerű. Tehát amikor valamit 50 órán keresztül kell magyarázni, az nem egyszerű, de az nem azt jelenti, hogy valami bonyolult, az nem egyenlő azzal, hogy, hogy automatikusan csak egy erőlködés, hogy valahogy megmagyarázzuk. Én elhiszem, hogy nagyon-nagyon kényelmes egy ilyen egy szavas válasz, hogy honnan jön a kötev, hát Istentől. Ennél egyszerűbb választ nem lehet adni, annak ellenére az égvilágon semmit nem old meg, azt gondolom, csak egy szinttel feljebb a problémát. Beszélgettem több emberrel, és nagyon sok embert hallom a következőt, akik egyszer nem hajlandóak elfogadni, hogy az evolúció működhet, de ugyanakkor nem is Isten hívők, és az a notórius válasz, gondolom nem egy ember, nem két emberről beszélek, a notórius válasz az, hogy az idegenek gyűttek a zufók, és leraktak minket ide. És megintem, meg, hogy bocsánat, ne haragudj, bocs, az UFO az hogy jött létre? És akkor így ez megáll, és megakar, és lehet hallani, hogy az agyában a fogaskerekek kitörnek a helyükről, lecsörömpölve zuhannak, és így kész. A gyerek elpusztult. Mert hogy rá, de, de, de, de, ő, ő neki eddig tudott, hogy ő a földi akarta megmagyarázni, de az életennél sokkal bonyolultabb. A lényeg a következő. Um, van egy elmélet arra, hogy hogyan működik ez, és ezt nem, nem fog nektek tudni elmondani se Tíz mondatban, se öt mondatban, mert azért kell hozzá ötven óra. Viszont tulajdonképpen foglalni a következőképpen. És ez ilyen nagyon rövid, borzasztó, triviális összefoglalója lesz. Egyszerűen mi, mint uh, civilizáció alkotó, uh, közösségek alkotó faj, egyrészt arra kondicionáltuk magunkat, másrészt uh, arra szelektáltuk saját magunkat, hogy együtt tudjunk élni. És így lehet együtt élni. Ez a modern etika és moralitás tudja azt csinálni, hogy egy ember, bocsánat, 10 millió ember egy városban együtt tudjon élni. Ez kell ahhoz, hogy, hogy ez egyetlen legyen. Ez egy nagyon hosszú folyamat. Ugye szokták azt a kérdést föltenni így az etika meg a moralitás kapcsán, hogy akkor hogy az egyetlen abszolút az Isten. Honnan tudod, mi a jó, mi a rossz? hát egyébként évikétől, aki leszett azt az almát, de hogy, hogy ha nem lenne Isten, akkor mi az abszolút? Honnan lesz neked egy abszolút jó, abszolút rossz? Honnan tudod, hogy abszolút rossz megölni egy embert? Egyrészt nem tudom, hogy abszolút rossz megölni egy embert. Mert meg tudom nektek magyarázni azt a szituációt, nem fog most elkezdeni, de szifíróként adok nektek, ha kell, tízezer különböző ö, opciót, hogy mikor kell megölni egy embert. Ez nem kihívás. De... Öm, De a lényeg az, hogy esküszön, nem tudom, hogy hol az előző mondatommal. Világos, hogy, hogy, hogy, hogy létezik olyan, olyan helyzet, amikor meg kell ölni valakit. mikor erkölcsileg, az az egyedül helyes. Nem is olyan nagyon bonyolult előállítani egy ilyen, egy ilyen helyzetet. Akkor, amikor egy ártatlant ölnek, a szemed láttára ölnek, és az egyetlen esély arra, hogy az ártatlant megmenst, ha életre halálra hívott ki a hóhériát. Az, én azt gondolom, hogy az egy, az egy, azt gondolom, hogy a kegyes halál az, az nem, nem emberölés, hanem segítség egy öngyilkosságban. Tehát azt gondolom, hogy ez egy másik, tehát ez egy, bonyolultabb az eutanáziát most ne... ne. ne, ne. hozhatjuk, mert a eutanáziát ott melyik még, még, még pontunknál lesz benne? Amikor a vallás elkezdi az országot irányítani akarni tudni, és beleszól az ilyenekbe, amíg egyértelműen. Igen, mert nem hagyja az erkölcsöt. Tehát megint arról van szó, beszélek. hogy itt van a szívbe írt parancsolat, és jön egy egy, egy, egy rabbi, és mutogatja nekem a költáblát. Pontosan. Még mutogatja nekem a költáblát, amikor az én vallásosságom, az én hitem, az én erkölcsöm már absztraktabb, egy magasabb szinten áll. Tudod, ez olyan, mint amikor, mint amikor meg akarsz, nem tudom én téríteni valakit egy. egy primitív törzsivallás ö, ö, szakralítására, amiközben az illető már azt egy meghaladott, magasabb, ö, spirituális színvonalon áll. Azt nem tudom. Most, most nem szeretnélek ö, ö, ö, meglángolni itt mindenki előtt. Én nem tudom, hogy ez magasabb szintű -e, és ez, ez, ez a legjobb, mondani, hogy nem tudom magasabb szintű -e, de az viszont nagyon zavar, amikor beleszól az azt enyémbe. Biztosítalak, hogy a szívbeírt parancsolat magasabb rendű, mint a kőtáblába vésett parancsolat. Magasabb rendű. Magasabb rendű, mert abstraktabb, és pont azért magasabb rendű, ahogyan korábban fogalmaztál, mert a kőtáblába vésett parancsolat alól mindig találunk kivételt, tudunk, elő tudunk állítani, és a, a természet meg a sors mindig előállít egy olyan helyzetet, amikor a kőtáblára hagyatkozva a rossz döntést hozzuk meg. De a szívbeírt parancsolat az nem csal meg. Tudod, az élő erkölcs az nem téved az mindig a helyes, helyes választ adja, legfeljebb te azt felülírod a magad érdekei mentén, de nyugi, bele fogsz betegedni. Mert, a, mert a, az emberi szívet, vagy fogalmazunk úgy, hogy a Szent Szellemet, a szívbeírt parancsolatot megcsalni, vagy átverni, ezzel az ember csak saját magára sújt le. Vagy csak, csak, csak saját magát ö, betegíti meg, vagy hát ez szól, hogy utolér a utolér a magasabb érvény. És és kérje, vagy ö, megvallat az ég, vagy hogy tehát, hogy És hogy már, az ég, már itt, tehát nem kell hozzá meghalni. Nem kell hozzá meghalni, itt a személyes sorsodban bele fogsz betegedni a saját bűneidbe. Mert a bűn, bűntudatot és Oda-vissza működik, a bűntudat bűnt okoz és termel. Ebből aztán következik egy nagyon súlyos erkölcsi kérdés. Mi van azzal, akinek nincs bűntudata? Ugye ő a szociopata. Nincs szívbeírt törvény. Nincs, nincs erkölcs. Nem e, szeret, nem tanul. Nem szeret, nem tanul és nem szorong. És nem szorong. Igen. E, ennek megfelelően az ő esetében, a szívbeírt parancsolat ugyan nincsen, nincs jelen, nem valósul meg, nem betegszik bele abba, abba, amit tesz mondjuk a másik emberrel, hanem mondjuk annyit érez, és annyi következménnyel jár az, hogyha mondjuk megöltéged, mint hogyha eltép egy papírlapot, ugyanannyi, ugyanakkor a, a lélektani következménye is, hiszen lélek tanról sem beszélhetünk az ő esetében, akkor vajon az bűne, amit ő követel? Na ez egy nagyon fontos és nagyon érdekes filozófiai kérdés, mert hogy ugye az esetében nincs lélek. Ugye, az, Vagy az, ha a... van is lélek, nincs tudás a lélekről. Ugye ez a kérdés, ez ott válik különösen bonyolultá, hogy egyes ilyen típusú emberek cselekedeteit néha nagyon nehéz megkülönböztetni vallásban a fanatizmustól. Tehát én garantálok neked olyan vallást, ami, aminek a legkisebb lelkismert tudlása se lesz, nem vallást, olyan vallásba tartozó embert, akinek annak ellenére, hogy egy szerető férj, van neki gyereke, és a legkisebb lelkismert tudlása sincs abban, hogy megöljön téged, mert te nem az ő vallásába tartozol. Azért, mert egy nyomorúságos abstrakció szinten áll az ő vallásossága. Kvázi egy törzsi vallásosság. De pontosan ezt mondtál, hogy Értelem, ezt nagyon a, azona, azon az abstrakció szinten állna az ő vallásossága, amilyen szinten hát a kollektív erkölcs áll, nem tehetni ezt meg bűntudat nélkül. De az az igazság, hogy a kőtábla felmenti őt. A írt parancsolat sosem mentené fel. És ezt jól tudjuk. Én azt gondolom, hogy neki ez a parancsolat nincs benne a szívben, akkor sem, hogyha nem szociálhat. Viszont következőt szeretném javasolni. Egyrészt lenne még egy provokatív gondolatom erre az egész. Azt lehet, hogy váltanunk kéne, mert felén túl vagyunk. Jó, és jó, van egy ilyenünk, hogy a, hogy a tudomány és a tudásnak. De előtte igen. egy gondolatot még hagyosszak meg veletek. Ezt most nem, se bizonyítani nem szeretném, mert van rá egy bizonyíték a kezemben. De csak így gondotnak teszem be. Mi ugye mivel itt nőttünk fel, a mi szkópunk, a mi visszaemlékezésünk, a mi, amikor mi elképzeljük az emberiséget, mi így, így, így legtöbbször így időszámításunk előtt 2000ig látunk vissza. A, azt, azt érezzük, mi, mi, mi hétköznapi emberek körülbelül 4000 négyezer évre tudunk grokkolni visszafelé, hogy mit jelent embernek lenni. De azt el kell, hogy és hogy emiatt van az, hogy a mi, a, a mi beszélgetésünkben ezek, a, ezek az Európában e, meghonosult keresztény szimbólumok szerepelnek, hogy a ilyen törvény, olyan Jézus. De én megkosztáltam a következő gondolatot, hogy ezek egy hullámzó tendenciát mutatnak, és nem tartom kizártnak, hogy a kőtáblák ideje előtt már volt magasabb szinten az érték alapú erkölcs. Erre van egy nagyon picik bizonyítékom, ami Laza, nem tudom én, 2000 évvel megelőzi a Bibliát, ez pedig Utnap erkölcsi tanításai. Utnap Istim, ő ugye az az emberke, akiről a Biblia ugye Noét e, így, így, így, így másolja, e, ugye a Gilgames származik, és... E, ugye az van benne, hogy ő úgy napistiből épít egy hajót, minden állatból tesz bele kettőt, és akkor túlél, meg a saját családjából, és akkor túlélivel az özönvizet, és kienged őket a hegytetein, stb. És ő ugye tanítja Gilga mest, és aki van egy ilyen, egy ilyen nagyon klasszikus uh, uh, tanítása, és szeretném felolvasni, nem lesz hosszú, és ez is, ez is parancsolat alapú, de én úgy érzem, hogy ebbe van egyfajta értékrendi uh, tanítás is. Így hangzik? Mint, mint mondom, ez ilyen időszám is 2600 vagy régebbi. Ne egy rosszat ellenségeddel, rossz tett helyébe jót cselekedjél. Ellenséged iránt irgalmas légy, igazságos légy még azok iránt is, akik bántanak és szorongatnak. Ám hadd örvendjenek csak fölötte azon, hogy te a rosszat jóval fizeted vissza. Soha ne járj a rosszak tanácsán. Hald meg a szíved súgását, fölöttük állván őket megnevessed. Ott fönn az Isten istenük haragszik, számász haragszik, bízd csak rá a bosszút. Kenyeret szállj az éhezőnek, bort tölts a, a szomjúzónak, a szűkölködőt felruházad, tiszteld az alamizsnak érőt. Ott van fönn az Isten, Istene örvend, számász örvend, jóval fizet jóért, segíts a segítséget kérőn, tégy jót mindig örökké. Hát ez csodálatos. Hát ez az erkölcs születése. Hát ez az erkölcs születése. Ez, ez, ez csodálatos. Nagyon sajátos, ahogyan fogalmazol, Umnapisti, akiről a Biblia Mózest másolja. Hát nem de, lehet, igen. hogy arról van szó, hogy... Nem, Noét bocsáss meg. Persze, persze, Igen. Nem lehet, hogy arról van szó, hogy a Biblia az nem umnapistiről másolja Noét, hanem Noé az Unnapisti Héber neve. Tehát, miért miért így fogalmazunk, hogy na hát ezt a sztorit innen lopták? Hát érted? Ez, ez ő. Hát jól látható, hogy ő. Ugyanarról beszélünk. Hát ez kétféle hagyományban van megírva. Én ugyan, ugyanígy azt gondolom, hogy Prométheusz meg Lucifer, ez nem, nem, nem arról van szó, hogy a, a judaizmus ellopta a Prométeusz mítoszt, és Lucifer gyártott belőle. Lucifer az Prométheusz Héber neve. Az ugyanaz a személy. A kettő. Ugyanaz a személy. A fényhozó. Korát az... égnénk mi mágián mind a ketten? Ezelőtt, hogy 500 évvel ezért. Igen, igen, igen. igen, igen. Érde, nem, gondol, nem, nem gondolom egyébként, hogy akik meggyújtanák a mágiát, azok a... Azért, hogy mondjam, a, a progresszív szellemnek az ilyen harcosai volnának. Szerintem mi volnánk azok? És az ilyenek azok általában igen, ellobbannak. Ö, ö, azt mondod, hogy... E minden időben így volt, e ma sincs különb ö, világ ilyen tekintetben. Ö, ma is vannak ugyanilyen dogmák, amelyeket nem lehet megkérdőjelezni, és ma is léteznek a virtuális mágiák. Hál' Istennek, ma már a, a mágia halál is virtuális, meg a, a, ö, az inkvizíció is abszrahálódott, nem csak a tanítás. Hát azért ez... Megy ez a mikrofon? Bocsánat, indikessetek a hátul, furán hanglom magamat. Igen, de hát az, azért, azért a, ö, azt is jól érzékeljük, hogy amikor egy vallásnak reformációja van, akkor ott mindig feláll, felállítják a mágiákat, és mindig embereket égetnek. Ez calvin sem volt másképp, ugye tudjuk, hogy Szervettót megégették a tanaiért, pusztán azért, mert, mert a... a az volt Calvinhoz képest, ami Calvin volt a pápához képest. Na, hát az az én már túlzás, ugye? E, ugyanígy a, az e, Isis e, fennhatósága alatt, vagy a Boko Haram fennhatósága alatt ugyanúgy felállítják a mágiákat. Azt hiszem, hogy az iszlám reformációja zajlik most. Azt hiszem, hogy ez a durván 600 év késés az... E, az exakt. Tehát azt hiszem, lehet, hogy, hogy ö, épp időben vannak. Éppen, éppen tegnap hallottam egy olyat, hogy itt nincs szó 600 évről, mert hogy a Bibliát tilos volt kutatni a 19. század közepéig, a Bibliának az eredetét, és ugye a, a Koránnak az eredetét a mai napig tilos kutatni arra felé, és hogy ez nem 600 év, ez lehet, hogy csak ö, 100 év. Úgy fogalmaztál, nem voltak kőtáblák, nem volt Mózes. Igen, ez a meggyőződésem. Oké. Okay nekem meg az a meggyőződésem, hogy semmi jelentősége. Tehát én azt mondom, hogy mondjuk azt mondom, hogy mert egyébként nem ezt mondom. <gül> Na ez egy, egy, legyen, ez egy, legyen ez egy hipotézis. Tehát a hipotézis az, hogy én azt mondom, hogy voltak kőtáblák és volt Mózes, te azt mondod, hogy nem voltak kőtáblák és nem volt Mózes, és én azt gondolom, hogy ez az ellentmondás, ez egy történész számára érdekes, egy... Ö, egy hívő számára, meg, és most értem, értsd, hogy nem az 500 évvel ezelőtti hívőről beszélünk, hanem mondjuk a az eljövendő ö, ab, abstraktabb hitvilág ö, aspektusát vizsgáljuk. Már nem érdekes. Úgy gondolom, semmi jelentősége. És ezért mondtam azt, hogy nem azt mondom, hogy de voltak kőtáblák, és de volt Mózes, hanem azt mondom, hogy nincs jelentősége, hogy a fizikai térben volt-e ez a múzes, meg voltak-e konkrétan ezek a kőtáblák, nem a történelemkönyv vált meg, Szabolcs. Hanem... Szóval, hogy... Hanem a, a mítosz vált meg. Ö, ugye, a történelemkönyv az a valóságnak a foglalata. A mítosz, az meg az igazságnak a foglalata. Hát, agyiból hagyja vícsolat, hogy te tör... Történész, történész vagy. vagyok. Igen, vagyok igen, igen. akkor tud nagyon jól, hogy a történelem is gyakran csak mítosz. Tehát, hogy azért van, azért ez egy kemény dió, tehát a történet, mint tudományt is nagyon sokan támadják, hogy nem Igen, is de, meg minden, de, igen, de, igen, sok uh, esetben mítosz, de amennyiben mítosz, annyiban nem történet, történettudomány. Tehát, annyiban nem történettudomány, hanem annyiban, ugye, hát hazugság. Ugye a, a történettudomány az nem az igazságra ö, ö, utazik, nem az igazságot keresi, hanem a valóságot. Ő a valóságot akarja ö, regisztrálni. És amennyiben az mítosz, annyiban nem történelem. Ö, tehát arról van szó, hogy a mítosz az az igazságnak a foglalata. Értelemszerűen ö, van teste. És a teste az nem az igazság, hanem az a az a, az a kehely, ami magába foglalja, vagy tartja, vagy, ö, vagy ö, hogy mondjam, ö, a keretrendszerét adja a tartalomnak, annak, ami a Annak, ami maga az igazság. A mítosz vált meg, és nem a valóság. Az igazság vált meg, mert az igazság szakrális, a valóság pedig profán. Ezért teljesen mindegy, hogy voltak kekőtáblák és volt-e Mózes, mert a mítosz a lényeg, és a mítosz az, ami. És még csak nem is a, a mítoszba vetett hit, mert nem a mítoszban kell hinni, hanem a mítosz tartalmában kell hinni amit itt fölolvastál az imént. Tehát a mítosz is csak egy, egy frigyláda. Nem a frigyládát imádjuk, hanem azt, ami a frigyládában van. Mi van benne? Ez már megnevezhetetlen. Pont ez a lényeg, hogy megnevezhetetlen, és azért kell a mítosz, hogy mégis meg tudjuk, megnevezni nem tudjuk, de körbe tudjuk írni. Mint egy gyöngysorral. Ami nem a mítosznak egyetlen betűje sem, maga az igazság, de a mítosz betűiből összáll egy gyöngysor, és ami a gyöncsorban van, ami a, amit a gyöngysor körbe fog, az az igazság, az a tartalom. Megnevezhetetlen, de egy mítosz alkalmas arra, hogy körbeírja. Egy történelemkönyv nem alkalmas rá. Ezért teljesen mindegy, hogy volt-e múzes, voltak-e kőtáblák vagy sem, mert nem a, nem a sztori hitelessége a vallástárgya, hanem a mítosznak a szelleme, a vallástárgya. Előszem jutott egy egészen uh, vicces, de szomorú gondolat, Van ugye ez a film, az Indiana Jones és az utolsó Fridláda, amire ugyanaz az érdekessége van, hogy az Indiana Jones, ha nem szerepelt volna a filmbe, pontosan ugyanizajlott. Két zállt... Indiana Jones film címet sikerült egybegyógyítanod. De... Akár... Oké, okay, utolsó Fridláda. Igen, igen, te kifosztogatták a Fridlának a utolsó lovagját. Na a lényeg a következő, ha nem lett volna a részt maga a tudós, akkor a film pontosan ugyanígy zajlott volna le mert az égvilágon semmit nem csinált benne, ami megváltoztatta volna a filmnek a kimenetelét. Egy kicsikét így érzem sajnos a... Már... kellett volna a picsába a nátikat, így van, hogy így, is így is is a frinkládát a picsába. De sokkal kevésbé lett volna kalandos, és a Spielberg meg sokkal kevésbé lett volna a vagyonos. Igen. igen. Most kicsikét az a helyzet, hogy most, pont, hogy így beszéltünk erről, az a vizióm jött így be, hogy hát kicsikét ilyennek érzem a modern szekuláris e, tanítókat, akik ugye küzdenek azzal, hogy illuminálják a tömeget, de ők is azt gondolom, hogy a vallás a saját sírjait ássa, és el fogod jutni a modern szekuláris e, tanítók nélkül is. És sok szempontból az, hogy itt beszélek, annak az égvilágon semmi értelme nincsenek tükrében. Viszont, hosszan egy, ugye most túl vagyunk már bőven a felén, volt egy olyan témánk, mert szeretnék rákötni, a nem baj, egy kicsit ilyen abrupt módon. Ugye volt szó, Róla, hogy beszélni fog most a vallás, meg a tudománynak a határairól, és szeretnék egy kicsit beszélni a tudomány határairól az én oldalamról, mert hogy szerintem is vannak határai. Én tudom, hogy szerinted is vannak, de sejtem, hogy nem ugyanaz a kettő. Összedobhatjuk ezt a kedvét, ha gondolod. Én a következő dolgot szeretném erről elmondani, a tudományról. Ugye eddig, amikor beszélgettünk erről a kérdésről, általában az küzdött meg egymással, hogy... Ugye a vallásnak vannak állításai, ugye a Robi szerint a, a vallás állításainak a tartalma a fontos, és nem az igazság tartalma, hanem a jóság tartalma, és ezt nagyon sok szempontból adom egyébként. Tehát én azt gondolom, hogy ez, ez, ez, ez nem egy rossz gondolat, hogy nem mindig az a fontos, néha a jóság fontosabb, mint az igazság, De az igazság akkor is fontos marad, és van olyan kérdésekben igenis, ö, igenis ö, ezt a kérdést föl kell magunknak tenni. Mert valakinek nem, valakit nem érdekel az igazság mondjuk egy vallással, vagy egy Istennel kapcsolatban, Ez nem érdekli. Mert ő neki az a választás hogy ő már pedig emellett ki fog tartani, az, az a nem lehet nagyon mit csinálni, az egy, az egy döntés, de mindenki másnak azt gondolom, hogy a valóság az igazság keresése egy fontos dolog, és a, amit én egyetlen egy módszernek e, ismerek és tudok, amely a valóságot bizonyítottan tudja kutatni és reprezentálni, az a tudományos módszertan, amit ugye e, úgy e, pff, lehet villámgyorsan összefoglalni, hogy megnézem, hogy mik a tények, utána őket összerakom valamilyen sorrendbe, csinálok belőle egy ilyen elméletet, aztán elkezdem tesztelni. És miközben tesztelem, javítom az elméletemet, és a végén, amikor már eleget teszteltem, akkor ezt a dolgot így, így prezentálom. És, és fontos tudni, a tudománynak van egy pár nagyon jó tulajdonsága. Az egyik az, hogy képes és tud tévedni, És ezt ő nyíltan vállalja, és, és ö, emiatt állandóan változik. Ezt sokan negatívnak ö, vetik fel, kritikával illetik emiatt, hogy hát, mi ez, tegnap még ezt mondtad, ma meg azt mondod. Igen, ez benne jó, hogy amikor mi, mi, hát én sok, mindegy, tehát tudósok azt mondják, hogy kitaláltunk egy jobbat, akkor az úgy is van. Az most éppen jobb, mint az előző volt. Tehát a tudomány képes fejlődni, képes belátni, hogyha téved, képes változni, és... Ö, Újra és újra értékelni saját magát. Ez egy nagyon klassz dolog, amit a tudományos, a moralitás tudomány is meg tud tenni saját magával. De ugye azért ennek vannak határai, egyértelműen, és én három határt ismerek a tudománynak, ahol bizony meg beleakad a foga még neki is. Ebből az első, most ez én saját felosztásom, az első legyen az a dolog, amit soha nem fog tudni a tudomány kikutatni. Ezek lehetnek igaz dolgok, de egyszerűen nem fér hozzá. Hogyha elképzeljük, Nagyon, nagyon, nagyon, nagyon sok év múlva. Az univerzum határának a legszél, halálának a legszélén, az utolsó vörös törpe körül keringő, utolsó bolygó, utolsó intelligens lénye, ha kinéz a világ űrbe. Nagyon sok olyan sugárzás és anyag és energia és fény megsemmisült már, elnyeltik a fekete lyukak, amelyeket mi most használunk arra, hogy ezek alapján bizonyítsuk és kutassuk mondjuk az ősrobbanást. Elképzelhető az ő tudománya, nem fogja tudni, még a hipotézis sem felállítani egy ősrobbanásról. Mi még fel tudjuk. De nem tudom azt, hogy mi az, amit már mi sem tudunk felállítani, mert már nincs neki nyoma. Ezek lehetnek olyan dolgok is, hogy a tudomány soha nem fog elérni, mert A. Olyan messze van tőlünk. Vannak olyan részei az univerzumnak, amit gyakorlatilag nem fogunk soha elérni. Én tudom, magam is írok ilyeneket, hogy elképzeljük, hogy lesznek majd űrhajóink, amelyek gyorsabbak a fénynél. Hát legyen úgy. Legyen úgy, de egyelőre nem úgy tűnik, hogy lesz ilyen. Márpedig vannak olyan részei a világjátemnek, amelyek a fénysebességnél Gyorsabban távolodnak tőlünk, és soha nem fogjuk elérni. Lehetnek olyan dimenziók, olyan ö, téren kívüli terek, amik egyszerűen nincsenek hatással a mi világunkra. Isten, vagy a mennyország, lehet egy olyan valami, aminek az égvilágon semmilyen nyoma nincs minálunk, ezért nem lesz kutatható. Lehet tőle még igaz. Ezt tartom. A fénys a fénysebességnél gyorsabban távolodnak tőlünk. Én úgy tudtam, hogy ez egy, ez egy ö, tudományos axióma hogy a fénynél semmi nem lehet gyorsabb. Így van. Ez úgy működik, hogy a a tértágulása, tehát mikor nagyon-nagyon messze van tőlünk, annyira messze van, és annyira sok tértágul a kettőnk között, hogy a relatív sebességünk egymáshoz képest valóban rendkívül nagy. Önmagában lokálisan egyikünk sem halad a fénysebességnek a töredékével sem. Egymáshoz képes távolodunk olyan gyorsan, hogy a fény elindul az egyik helyről, és nem éri utol. Tehát vannak olyan részek az univerzumon, van egy neve most, hagynám nem mondjam, mert nem vagyok csillagász, de egy is lehet, hogy most ilyen nagy baromságot mondok, de én úgy tudom, hogy vannak olyan részek az univerzumon, amit nem látunk, mert Egyszerűen a fényük nem tud hozzánk elérni. Egy fekete fal van előttük, és mégis van mögötte fény, de gyorsabban távolodik, mint maga a fény. De ez most lényegtelen, ez lenne az első ilyen határ, amit így mondtam. A második határ, amit érzek így a tudomány kapcsán, az az a pont, amit még nem ért el. Tehát, hogy vannak olyan dolgok, amiket egyszerűen még megálmodni sem tudunk. A modern kvantum fizika, a modern kémia, modern fizika kialakulása előtt nem, hogy azt nem tudták megálmodni, hogy lesznek számítógépek, de az a koncepció, hogy az interneten hogy internet az mit fog jelenteni, vagy hogy mit fog jelenteni mondjuk az internet egy cyberbullying, ha már ezen már sokszor előkerült, ez, ez egyszerűen elképzelhetetlen. Ugyanilyen elképzelhetetlen számunkra, hogy mit csinál egy olyan tudomány, amit még fel sem találtunk, és annak mi lesz a következő Tehát, hogy van egy olyan határ, és ebbe a vallás, azt gondolom, nagyon gyakran ütközik a tudományjal, és néhány vallásos embertől vitákban, nagyon gyakran hallani azt, hogy ezt a tudomány nem tudja. Ugye kéntenek vagyunk azt mondani, hogy nem tudjuk mi okozta az ősrobbanást. Nem tudja, a szó is rossz egyébként, maga a robbanás szó az nem helyes, tehát ez a köztudatban, ugye, hogy Hogy van-e olyan, hogy az ősrobbanás előtt? Van, aki szerint, modern fizikusok szerint, ezt nem is lehet így mondani, hiszen az idő is akkor szeretett, az ősrobbanás előtt nem történt semmi, hiszen az idő is akkor kezdődött. Nem lehet így mondani. De mi, mint emberek azért abstrakt módon értelm, értjük, hogy, hogy mit jelent számunkra az, hogy előtte. Tehát, hogy ezek olyan kérdéseket még nem tudunk megválaszolni, ami nem jelenti automatikusan azt, hogy ebből kifolyólag igaza van annak, aki azt mondja, hogy szerint te ez meg ez a válasz. Ez nem ezt jelenti. Ez a második határa, amit még nem tud, de valamikor igenis gondolom az, hogy egyszer majd tudhatja. De van egy sokkal érdekesebb, és erről szeretné igaziból beszélni, ez pedig az a határ, amihez gyakorlatilag egy új tudományt kell még kialakítanunk. Ez pedig a redukcionizmus és a káosz elméletnek a határa. Ugye azt kell tudni a modern tudományról, Ez egy ilyen jó 500 éves történet, és ennek a legnagyobb eredménye a redukcionizmusnak a kitalálása volt, amely arról szól, hogy van egy komplex rendszer, azt a darabjaira és a darab komponenseire, és ezt kezded el magyarázni. És, kikutatod ezeknek a kapcsolatát, a linearitását és az additivitását. Te mit tudod, az embert önmagában magyarázni nem lehet, de lehet magyarázni mondjuk a keringést, vagy magyarázni a szívnek a működését, a szemet nem tudod önmagában magyarázni, lehet tudod magyarázni, hogy működik egy darab fotoreceptor, és a bocol receptoroknak a... Ez, nem, ez az igazi neve, nem is tudom, mindegy. A a fény felfogó pici részecskéknek az összessége fogja kiadni a képet az agyadban. Ezt hívják redukcionizmusnak, és nagyjából így működik jelen, a tudományunk, az így működik, ezt csináljuk. Tehát reduktív tudományjal működünk, de ennek van néhány következménye, például, például azt gondoltuk nagyon sokáig, és egészen szinte mostanáig, mondjuk egy száz éven belül kezdett, kezdték ezt észrevenni, hogy ez nem egészen így lesz, hogyha megvan az induló állapot, meg a szabályrendszer, hogy ez hogy is működik, akkor te száz százalékosan meg fogod tudni jósolni, hogy fog kinézni majd a kiteljesedett rendszer. Kapsz egy induló állapotot, kapsz hozzá egy szabályrendszert, és te meg tudod mondani ez, mit fog csinálni ezer év múlva kedden-három órakor. Ennek a folytatja is igaz, megmondom, hogy hogy néz ki a rendszer kedden három órakor, ezer év múlva, és ezek a szabályok juttatták el idáig, akkor te meg fogod tudni mondani, hogy ez honnan indult, miből alakult ki ez, milyennek az origója a kezdete. Ez az a tudomány, ami az elmúlt ugye minket idáig elvitt. Ez a tudomány, ez jó, mert eljutottunk vele a holdig, gyógyítunk nagyon sok betegséget, fantasztikus technikai vívmányaink vannak, ahogy ne folytassam. Csak hogy a következő probléma van. Van egy szórás ebben a mérésekben, amiket mi végzünk. Egy, egy ilyen változékonyság. És ez ugye nagyon sokáig ilyen zajnak, meg mérési hibának, meg szemétnek gondolták. Mindig is az elképzelés, hogy maga a megfigyelés eszköze, beleértve az elménket is, nem csak az eszközt magát, nem tökéletes hibája van, és ez produkálja azt, hogy mindig egy kicsit mást mérek, ott van az, de azért nem egészen. Meg tudom mondani a héliüstökös mikor jön vissza, 70 év múlva is, hogy ho, 72 év múlva is, hogy hol lesz, de nem tudom megmondani most azonnal, hogy hogy szálljon le rá a kis sonda, mert annyira nem tudom pontosan megmondani, és hogy körülbelül. És ez a körülbelül lesz bőven elég ahhoz, hogy mondjuk 20 millió évre előre meg tudom nektek mondani, hogy a Plútó hogy fog működni. De csak 20 millió évig, utána pedig nem. És... Ez a következőre jöttek rá, ez egy ilyen modern dolog, ugye ilyen, ilyen viszonylag újszerű gondolkodásmód, hogy nem elég egyre pontosabban mérni. Nem elég a redukcionizmust a ö, levinni, mert ő azt gondolták régen, hogy Azért nem jó az eredmény, mert nem értem még a rendszert, nem értem, a sejtmér így működik, akkor lemegyek még kisebb szintre, molekulák szintjére, atomok szintjére, és akkor majd akkor biztos meg fogom tudni magyarázni. Egy problémával találkoztunk, és ezt te minden nap ö, érzed, amikor megnézed az időjárásjelentést, ez pedig az, hogy a zaj, a mérési hiba, az méretarány mentes. Mindegy, hogy mekkorába nézed. Mindegy, hogy a legkisebb részét nézed, mindegy, hogy makroszinten nézed, bolygókat számolsz, vagy atomokat számolsz, ugyanúgy van benne egy egész komoly ö, eltérésrendszer. És gyakorlatilag ez hozta életre ugye a káosz elméletet, ami nagyjából olyan, most ez bonyolult lesz, de egy ilyen ö, nem lineáris, de dinamikai rendszerekkel foglalkozik, amelyek a viselkedése az olyan, hogy ö, annak ellenére, hogy determinisztikus törvényszerűségek alapján működik, tehát determinisztikus. Mégsem tudod megjósolni, hogy mi lesz az eredménye. Mert annyira befolyásolja egyrészt a kiinduló állapot apró eltérései, és annyira befolyásolja a véletlen fogalma. Gyakorlatilag ilyen rendszerek, kaotikus rendszereknek nevezik ezeket, például az ilyen légkör. Turbulens folyadékáramlás, lemeztektonika, a gazdasági folyamatok, stb., amikben nagyon-nagyon bonyolult viselkedés van. De sokáig azt gondolták, hogy ezt csak azért nem tudjuk mi megjósolni, mert nem elég jók a műszerek, nem elég erősek a számítógépek. De a kimutatta a káoszelmét azt, hogy a determinisztikus létük ellenére a kaotikus rendszerek azok egyszerű, rendszerek is megjósolhatatlanokká válnak. Gyakorlatilag ezt úgy lehet le elképzelni, hogy egy egyszerű lineáris sort, mondjuk az, hogy 1, 2, 3, 4, 5, azt meg tudom határozni, mit csinál ezer év múlva, kedden három óra, akkor megvan a szabály, és ez mindig ezt követi. És ezért tudok ráírni egy programot, ami megmondja nekem, mit fog akkor csinálni. A kaotikus rendszereknek az a tulajdonsága, hogy gyakorlatilag nem tudod kiszámolni előre, csak mindig a következő állapotot. Mert determinisztikus, vannak szabályai. De, ehm. Uh Mindig az adott állapotra kell vonatkoztatni. Tehát ahhoz, hogy én megmondjam, hogy egy rendszer ezer év múlva kedden háromkor mit csinál, és az kaotikus rendszer. Minden egyes másodpercét végig kell számolnom, számítógépes kapacitással nem számolható, és ezért van az, hogy hiába nézed meg az időjárás nem tudják megmondani két hét múlva, milyen lesz az idő, mi lesz az idő három nap múlva, két nap múlva, de sokszor az történik, hogy kimegyek, hogy hát csak 3 mm-fog esni, és bőrigázok 20 mm-rel, mert a következő napot sem tudják megmondani, mert a pillangó hatás, vagy. egy káosz egyik kifejezése, vagyis az, hogy a legkisebb eltérések is, amiket, amikkel nem tudunk számolni, a rendszerben óriási változásokat tudnak okozni. Ez a dolog, a pillangóhatás, a, a nem lineáris, determinisztikus rendszerek káosza, ez azt eredményezi, hogy nagyon sok mindent nem fogunk tudni kiszámolni. A Plútót csak 20 millió évvel előre. És mit jelent ez? Ugye abba hagyom. Azok a rendszerek, amelyek nem kaotikusak, ábrázolva egy koordináta ö, Mi az a célkereszt? Abban? Rendszer. Igen, rendszerben. <laughs> Ábrázolva, ugye van egy stabil helyzetük, hogyha ezt, ezt, ezt a mozgással szokták leírni, az egy pont lesz, és hogyha ezt a rendszert én megbolygatom, meglököm, vagy valami, akkor ettől eltérdé, csiga vonalba szépen vissza fog térni a saját kiinduló pontjába, az úgynevezett attraktorba. Ezek a statikus rendszerek. És ezelőtt száz évvel azt gondoltuk, hogy a világ így működik. És a statikus pont, az attraktor az eredmény, az a tudománynak az eredménye, amit mi számolni akarunk. A valóság azt mutatja, hogy ez nem így működik. A azt mutatja, hogy egy rendszer eléri a kaotikus szintet, ami éjszinte szinte minden a világon gyakorlatilag, akkor ezt görbék írják le, amelyek nem tudnak betérni az attraktorhoz, ezért úgynevezett furcsa attraktorok, strange attraktorok körül forognak, és amikor ezt ábrázolják, általában ilyen pillangószányszerű vonulakat kapunk, ez a tipikus, ahogy szokták a kaoszámetet rajzolni, aminek a közepén van egy elképzelt attraktor, amit nem tud elérni a rendszer soha, sőt, Nem megy át soha kétszer ugyanazon a ponton, mert nagyon-nagyon pici eltérésekkel működik. Ennek az egész salátának, amit eddig elmondtam, egyetlen értelme van. Eddig azt hittük, hogy a tudomány célja az attraktor megtalálása, a nyugalmi állapot, a lineáris, kiszámolható, megmondható állapot kitalálása, de kiderült, hogy valójában, amit mi zajnak hiszünk, és mérési hibának, és rezgésnek, és véletlennek, és kiszámolhatatlanságnak, az a rendszer az a valóság. Az attraktor pedig ott van középen, amit körülölel a valóságnak a működése, és ez egy probléma van. A tudományunk ezt jelenleg kizárólag statisztikai alapon tudja kezelni. A legtöbb modellünk, ha megpróbálja megjósolni a, az ilyen kautikus rendszereket, az bizony statisztikai alapon működik, és ez nagyon nehézé teszi a valóság nagyon pontos kutatását, és ha én apologista lennék, bizony ebbe látnám bele az Istent, hogy utána jó, meg tudjon persze cáfolni, hogyha magammal szembeülök, de milyen, milyen elegáns megoldás lenne a mérési hibát Istennek tulajdonítani? Hát nekem egyre inkább az az érzésem, Hogy ez a különbség, vagy ez a, a vitánk tárgya, ez alapvetően nem egy világnézeti különbség, hanem egy nyelvi fogalmi különbség. Te egy ateista szókészletet használsz, én meg egy idealista szókészletet használok, és kb. ugyanarról beszélünk. És kb. tök ugyanazt mondjuk. De tényleg. És hogy valójában alapvetően ez egy, ez egy kulturális ez valójában nem egy hitvita, hanem, hanem inkább egy kulturális párbeszéd. Kétfajta nyelvi, fogalmi rendszernek a, a harmonizálása, amire kísérletet teszünk. Én, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy semmiben nem tudok vitatkozni a, azzal, amit mondasz, csak azért vagyok zavarban, mert e, Ezek itt Isten érvek voltak. Hát, én értem, hogy ezt mondod, de az a különbség, hogy te tényleg azt gondolod, és figyelj, és megmondom mi a különbség kettőnk között, hogy ez jobban érthető legyen. Ez nem teszi lehetetlené a diskurzust, se az, hogy nagyon jó testvérek legyünk az urban vagy nélküle, de te tényleg azt gondolod, figyelj, ezt nem tudom így mondani, de én azt gondolom, hogy te azt gondolod, hogy ha én szétszedem darabjaira a szekeret, az a szekér, Még létezik. Vagy létezett előtte is. Az eszmék világa, a felső Egyiptom. Ezt te azt gondolom, hogy ebbe te hiszel, ezt ez te elfogadod, én viszont nem. A szekér egy ideal. Na igen, a, a szekér egy világa... idea, Az, hogy te szétszeded darabjaira, az egy halófa. A szekeret nem sérted, tudod. A szekér ideáját nem tudod szétszedni darabokra legfeljebb a szekérnek a realitását, legfeljebb a szekérnek a valóságát tudott szétszedni darabokra. Ö, ö, ugye, amiről itt beszélünk, az a determinizmus, és a tulajdonképpen a szabad akarat kérdése. A szabad akaratnak a miben léte. Te hiszel a... a szabad akaratban? Végső soron, végső soron, igen, de az efelé vezető út... Ö, Úton a szabad akarat, tehát hogy mondjam, ez egy olyan út, a, amin, ke, a, a, amin át eljutunk a szabadakarat realitásához, amin, amin keresztül a determinizmus mélyén keresztül vezet az út a szabadakarathoz. Kétféle determinizmus az, ami meghatároz. Tulajdonképpen mondjuk, mondjuk úgy az embert. Most ezt, azt, amit elmondtál a fizikában, azt én akkor hadd vetítsem át a, az emberre. Az emberi sorsra, meg az emberi szabadságra. Az egyik a genetikai determinizmus, a másik a szociális determinizmus. Ez a kettő maradéktalanul téged. Tehát ez azt jelenti, hogy vannak bizonyos génjeid. Ezek a gének, ezek 50 ig téged szabályoznak. Vannak, van a sorsod, kvázi a téged ért hatások, neveltetésed, a körülmények, amelyekkel szembesültél a születésed óta, amelyek megint csak 50 ban téged szabályoznak. Ez a kettő téged 100 ig szabályoz. Melyik a te szabad akaratod ö, függvénye? Hát a kettőből nulla. Hát sem a, a génjeidről nem tehetsz, ezeket nem te választottad, ezek választanak téged. A szociális körülményeidről megint csak nem tehetsz, ezeket sem te választottad, ezek választottak téged. Tehát itt van a két körülményrendszer, a genetikai és a szociális körülményrendszer, amiből már összeáll a száz százalék, amely száz te nulla százalékért felelsz. Kvázi eljutottunk oda, hogy nincs szabad akarat, és Teljes a predestináció, ahogyan azt a kalvinisták nevezik. Tehát teljes a meghatározottságod. Ez azt jelenti, hogy elég egy eléggé nagy számítógép, amelybe be, betele, be, betápláljuk a te összes génedet és az összes szociális hatást, amit téged ért az életed során, és ez a számítógép a végén nyomunk egy entert ki fogja adni azt, hogy te mit fogsz most mondani. Az előbb, erről beszéltem, hogy ezt hívják, ez, Már, a, ez a fajta igen. redukcionizmus, ami úgy tűnik, hogy nem igaz. Igen, igen. Tehát, hogy elméletileg ez volna, erre mondom azt, hogy én valójában amellett érvelek, hogy van szabad akarat, de most ez alapján, tehát most az érvelésnek egy olyan pontján vagyok, amely szerint nincs totális a predestináció. Erre mondják azt, hogy nincsenek véletlenek. Tehát a véletlen az valójában csak annyit jelent, hogy hát nem rendelkezem az elég nagy számítógéppel. Hát kurvára nem tudom kiszámítani, hogy mit fog, mi fog most történni, vagy mondjuk földobom a pénzt. Ez egy nagyon egyszerű, és akkor hagyjuk az embert. Földobom a pénzt. Ha lenne egy elég nagy számítógépem, elméletileg az alapján, hogy milyen erővel dobom föl a pénzt, mi a pénznek a súlya, a légkör sűrűsége, a benne lévő páratartalom mértéke, a benne lévő pornak a mértéke, a... a, a összes fizikai együttható, a hold vonzása, meg még az Isten tudja, hogy mennyi, me, mennyi ö, körülmény hat erre, de ha ezeket mind, mind, mind egy elég nagy számítógépbe betáplálom, akkor az alapján ez a számítógép ki fogja adni, hogy a, hogy a pénz a fejre vagy az írásra esik, hogy a kocka, amit eldobtam, az hányast fog mutatni, hogy te mit fogsz mondani a következő szavaddal, hogy az izzó, amit becsavartam, melyik perc, melyik másodpercében fog kiégni. Ez a furcsa, hogy egy elég pici rendszer Beszélt. tehát ez a pénzfeldobos, ez viszonylag kicsi rendszer, ami azt jelenti, hogy valószínűleg száz, mondjuk, ez, ez tényleg csak saját, tehát ez, most, ez most nem uh, tudományos szám, ezt most csak én hasból mondom, mondjuk száz esetből a számítógép 99-ből meg is tudnám mondani, mert annyira egyszerű a rendszer. És a századik lenne az, amit el kéne könyvelni a régi tudománynak, mérési hibának, számolási hibának, vagy nem számoltuk bele az iót vagy az Európát, hogy elfordult a Jupiter mellett, és akkor olyan sugárt bocsájtott le, hogy aztán most megváltoztatta a számolást. De és, Ezt de nevezzük véletlennek jobb véletlenek hiány. jobb hiány, nagyon helyes jobb hiány, de hogyha 100 szer dobot föl, vagy tízmilliárdszor dobot föl, akkor annyi eltérést tapasztalsz, hogy kint lehet vagy elfogadni azt, hogy az eltérés válik a rendszerré. Na hát erről van szó. Mert, és akkor mo majd mostanáig a determinizmus mellett érveltem, vagy kálvinisták predestináció kifejezést szeretik. Csak hogy a dolog ennél, hogy mondjam, ahogyan te is fogalmaztál, ennél kaotikusabb. Ugyanis a létezés mélyén ott van a, a, a, a realitásunkat felépítő részecske elemi bizonytalansága. Ezzel nem tudunk számolni. Ez az, ami, ez az, ami ö, megképzi a mi számunkra a, a szabadságot. Ez a szabadság. Ez a szabadság, amit sem a genetika, sem a szociális ö, státusz nem determinál. Semmilyen módon. Hát annak a részecskének a, ö, a működését, Azt nem tudjuk levezetni sem az Európának a Jupiter körüli pályájából, sem semmilyen összetevőből, mert nincsen ö, tényleges ö, kapcsolata. Olyan úgymond nem függvénye a, ö, a fizikai hatásoknak, hanem elemi bizonytalanság szabályozza, vagyis éppen, hogy nem szabályozza. Ugye? Pont erről beszélünk. Hát ez az elemi bizonytalanság, mert megint ez itt most a, itt, itt ezek már nyelvi korlátok. Mert ugye van megint csak valami, a, ahol a tudomány határához értünk, és akkor a tudomány ide mindig ad egy szót, egy kifejezést, és akkor azt mondja, hogy káosz elmélet, vagy azt mondja, hogy pillangó hatás, vagy azt mondja, hogy elemi bizonytalanság. Valójában mit akar elmondani? Azt akarja elmondani, hogy hát most kéne vallásosnak lenni, de nem szeretnék. Hát, mert valójában hát erről van szó, hát most hadd ne legyek vallásos, mert az egész kurva életemet erre a tudományra tettem föl, most 30 vagy 40 évnek a tudományos katedráit basszam ki a picsába és térdepeljek le, és most mondjam azt egy ilyen elképzelt vagy hazudott embernek, akit valami keresztre feszítettek, hogy így kegyelem, meg irgalom, hát nem már! Legyen inkább, legyen inkább elevi bizonytalanság, meg legyen inkább káosz elmélet! És ö, ezzel oldjuk fel a, a... mit? Ezt a belső szorongást, hogy nincsenek válaszaink, nincsenek versenyképes válaszaink, nem tudunk Istennel versenyezni. Nem tudjuk a... Ö, Ez ugyanaz a válság, mint ami a Bábeltornyának az építőit sújtotta. Egy bizonyos ponton beleütközünk egy falba, És ha elég e, szofisztikáltan keressük a falat, akkor már nem egy fal lesz előttünk, hanem lesz előttünk egy részecske, ami egyszerre van és nincs, egyszerre van itt és ott, és a megfigyelésemmel módosítom, hogy ő van vagy nincs. Elég egy falszerű. Értem. Azért. Ugye szeretném arra felhívni a figyelményeknek, hogy ezt a példát a tudományról én hoztam, és, és nagyon érdekesnek tartom valóban, és valódi határnak vélik, és tudják a tudósok is, amiben most, ahova most eljutottunk, szem az nagyon jól mutatja a kettőnk közötti különbséget a gondolati oldalra. Mert most azt prezentáltad, tulajdonképpen azt mondtad ki, meg is tapsolta itt a közönség, szerintem helytelenül, amikor azt mondtad ki, hogy elértünk a tudományunk végéhez tehát Isten. Ezt hányszó hallottuk már? Én, azt, én annyit mondtam neked, hogy a, én ezt úgy értelmezem, hogy a jelen tudományunk ezzel a problémával nem tud mit kezdeni. Ez nem azt jelenti, hogy nem fog tudni mit kezdeni. Nem azt jelenti, hogy nem kezdhet vele semmit. Ö, ugye épp ez a lényeg. Felfedeztük, hogy van egy határ. Kimondtuk, hogy van egy határ. Mi magunk mondjuk ki. Nem kell velünk kimondatni. Nem kellett minket hozzá keresztre feszíteni, hanem kiderült. Gyerekek, a palacsintába légy van. És ezzel most foglalkoznak. És ugye mondtam nektek, hogy van ezen kívül még két határa szerintem a tudomány, az egyik az, amit nem fog tudni soha, a másik az, amit még nem tud. Az meg, hogy ezek közül ez a kérdés betartozik e oda, amit soha nem tud majd megmagyarázni, vagy nem lesz rá új tudomány, vagy abba tartozik, amit még egyszer várnunk kell, lehet, hogy csak öt évet, de lehet, hogy ötven évet, vagy ötszázat, és el fog jönni egy új tudomány, ami nem nem redukcionista alapukon működik. Ezt a kérdést most szerintem, jó, nem tudom hogy hit alapon fogjuk eldönteni, ki, ki hisz abba, hogy ez, ez akkor biztosan Istent jelenti, ki hisz abba, hogy ezt meg tudjuk oldani egyszer, ki hisz abba, hogy nem lehet mindent megoldani egyszer. Egy amire szeretném felhívni a figyelmet, hogy a, az, a, a, a fizikusok ugye nagyon küszködnek azzal a koncepcióval, hogy van valami létező a mi uh, univerzumunkon kívül. Más dimenziók, más univerzumok, más rendszerek, más világok. Amiknek van hatása a mi világunkra. Ezeket nagyon-nagyon nehéz a mostani tudományunk és mostani eszközeinkkel kutatni. Hogy amit minálunk nálunk történik, ezt úgy szokták elmondani, hogyha te egy kétdimenziós lapnak vagy a lakója, és átmegy rajta egy gömb, akkor te annyit fogsz a gömbből látni, hogy egy pötty megjelenik, utána egy kiteljesedő kör, aztán összemegy a kör, újra pötty lesz, és volt, nincs. Fogalmat sem lesz róla, hogy te kis kétdimenziós lény, egy háromdimenziós gömb megy rajtad keresztül, mert csak egy pontot láttál, egy kört láttál, ami megnőtt, aztán a Bocsással meg, bocsással meg, meg tiltakoznom kell, nem látsz kört. Ja, okay, értem, egy vonalat egy... látsz, egy, jó, hiszen van. a harmadik dimenzióból látnád a kört, jó, egyszerűen akkor jön, egy csak vonal. egy pontot látsz, jó, értem. aztán egy vonalat, aztán a vonal tágul, aztán szűkül, és végül eltűnik a Jó, a de te, te érted, hogy mire gondolok. Értem ez, én, ez, hogy mire ez, gondolsz, csak kötek, kötekszük, köteksz, ugye? Je. Azért is vagyunk itt. Én sem azt mondom, Szabolcs, hogy, hogy ezt a problémát, na itt most eljutottunk a tudomány végső határához. Ezt a problémát, ennek a kibaszott kvantumnak az elemi bizonytalanságát most már soha-soha-soha többé. A tudomány nem fogja tudni megmagyarázni, nem fogja tudni leírni, hanem itt van a határ. Nem ezt mondom. Azt mondom, hogy ez a határ a határ. Nem azt mondom, hogy ezt majd nem fogjuk tudni megmagyarázni. Mindig ebben a határba ütközünk, csak újabb és újabb formában. Újabb és újabb képzetek képében. Ö, ha majd eljön. Már ugyan, ugyanabban a helyzetben vagyok, amiben te voltál azzal a hívő ateistával, aki Isten helyére az ufókat e, helyezte, és na és az ufókat e, ki vagy ki teremtette. És akkor itt kurva, ne, nem, nem ezt a szót használni. Jó, rendben. Hogy alakultak ki, és ugyan, ugyanaz a probléma itt van, de legalább a barátunk zavarba jött. Én most, Nagyon igen, zavarba. Igen, igen, én, most, én, én most ugyanezt érzem. Tehát, hogy, hogy oké, okay, Eljön majd a tudomány, aminek nyilvánvalóan egy új neve lesz, és majd egy új, új, új fajok eredete, vagy egy új, tudod, egy új nagy könyve lesz, amelyik majd, amelyik majd leírja, vagy egy új, egy új periódusos rendszere lesz, amelyik majd leírja ezeknek az elemi részecskéknek a működését, és akkor a tudomány majd azt mondja, hogy ha végre sikerült. Sikerült megmagyarázni a megmagyarázhatatlant. Istenek, hol vagytok most? Mondja majd a tudós. Ö, ö, egészen addig, amíg meg nem jön a ráklelete, akkor hirtelen megint zavarba jön a barátunk. De Szóval, hogy én csak azt mondom, hogy oké, okay, el fog jönni ez a tudomány. Meg fogja magyarázni az elemi kvantumnak a működését, megint csak egy még nagyobb számítógép le fogja tudni ezt írni. És aztán, majd ez a tudós nem fog beleütközni a későbbi ö, ö, vizsgálatai során ugyanebbe a határba, ugyanezekbe, nem is ugyanezekbe, ugyanilyen határokba nem fog ütközni. Nem fog, nem fog újra képződni a megismerés lehetet. A végső megismerés lehetetlensége? Lehet, hogy ebben igazad van, de most gondolj bele, hogy miről beszélgettünk. Már nem arról fognak beszélgetni, hogy. Tudom, tudom, hogy, tudom, hogy ehhez térek vissza, és hogy, euh, és hogy ez ilyen, és számodra ez nem kérdés. Ezt én értem, hogy számodra nem kérdés. És valójában euh, so, hallottam már azt, hogy azáltal, hogy egyes ilyen Istenben nem hívő emberek annyira kapaszkodnak a, a, a vallás téziseihez, hogy szinte már bigottabbak, mint a vallásosak. Én ezt már hallottam. Ez főleg azért van, hogy ezek, a, már ezek a példák jönnek, ugye? De igen, nem arról, igen. beszélgetünk. egy István, azért láttunk pár ilyen embert, akik. <síns> ugye főpapnak inkább elmehetne, mint tudósnak. Pedig hát a Na most, ugye nem arról fognak beszélni, nem, nem arról beszélgetünk, és akkor ők se arról fognak majd beszélgetni, hogy Jézus hogyan járt a vizen, hanem arról fognak beszélgetni, hogy ennek a részecskének mi a határa. Ugye a, a nagyon régi ö, ö, ö, ö, ö, ö, viták ilyenekről szóltak, hogy egy így bizonyos Isten hogyan, merről közelítette meg azt a hegyet, hogy mászott főre, hogy hozta el a tüzet, ö, ö, pontosan kinek volt a felesége helyére, és mit csinált, és honnan jött. Nem ezek, tehát én, én azt nem bánom, hogy á, ha lesz egy végtelen regressziója annak, hogy a tudomás mindig keresni fogja, és sose fogja a végső azt megtalálni. Rendben van, de amiről akkor fogunk beszélni, az már nem az lesz, hogy ki hogyan éget meg a tüzön. Viszont... Ö Kit, van még egy utolsó gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy azért a vallásról is mondjak valamit. Ugye ezek voltak szerintem a tudománynak a határai. Én a vallás határairól nem szeretnék nagyon sokat beszélni, mert úgy gondolom, hogy rengeteg van, de van egy gondolat, ami szerintem bemutatja azt, hogy szerintem hol van a határa a vallás képességeinek, és nagyon szeretném, hogyha erre majd kapnék egyszer egy igazán jó választ, és ezt most lopni fogom, ezt most Tracy Heré részi erisztől fogom lopni, egy tök jó analógia, jobb lenne, hogy hit lenne nálam, de most csak el kell, hogy képzeljétek. Vegyünk három üveget. Jó, nem tudom, ismétek ezt a példát, ha nem, akkor mindegy, így is el mondani, három üveget képzeljétek az asztalon előttem. Az egyik üvegben vannak dobókockák. Megrázom, csörög, szépek, fehérek, látszanak, ott vannak. A második üvegben nem létező dobókockák vannak. Belenézel, nem lát semmit, hiába rázom, nincs neki se hangja, semmi. Ebben a nem létező dobó kockák vannak. A harmadik üvegben pedig transzendentális, mágikus, szupervalós kockák vannak. Szintén nem látod, hogyha megrázom, meg átlátszó. De ezek léteznek, és ezek transzendentális kockák. És azt kérem, hogy csúba a szemed, én megkeverem ezt a hármat, kiteszem egymás mellé, és azt fogod látni, hogy van két üres üveg, meg van egy teli üveg, és te mondd meg nekem hogy hogy fogod megállapítani a különbséget, hogy melyik üveg volt a nem létező kockákkal teli, és melyik üveg volt a transzendens, mágikus, látlatlan kockákkal teli. Ha ezt meg tudod mondani, mint vallásos ember nekem, hogy tudod megállap, mi a módszert tanod, amivel a két üveg között különbséget fogsz tudni utána tenni, akkor megmondtad azt a választ, hogy fogod elválasztani egymástól Visnut és, és Krisnát, nem, nem, ez így nem volt jó. Nem, nem, nem. Visnut és Vutánt mondjuk, vagy Jézust és Krisnát, vagy, vagy Apollót és, és uh, Jahvét, és akkor ha meg akkor ez lesz a megoldása annak, hogy fog tudni megkülönböztetni a te nem bizonyíthat, szerintem nem bizonyítható isteneidet, a nem létező Isten. Mi a különbség a nem létező Isten, aki egyébként rajtad kívül mindenki más? Mert ugye, hogy tudjuk, most, hogy itt egy 9, 9000 istenségből te 8999-ben nem hiszel, Sőt, meg vagy rólad győződve, hogy á, vagy nem léteznek, vagy igazából a te isten itt csak más névvel, de a legtöbbről tudod, hogy nem léteznek, nyilvánvalóan nincs a tengernek istene mérlen, hiszen csak, csak jákvel létezik, Istennek, a tengernek nincs isten. ezt te tudod, de azt mondja, hogy mutasd meg a különbséget a kettő között, akkor bajba leszel. És én ezt érzem a tudomány határának, most a vallás határának, hogy nem tud felmutatni egy olyan módszertant, ami megbízhatóan, minden egyes alkalommal ugyanazt az eredményt hozva egyértelműen megmutatja a különbséget a nem létező és a létező istenek között. És én ezt érzem a, tudo a vallás legnagyobb határának. Én szerintem nagyon, egyszerű a, tehát én, én nagyon egyszerűnek látom a különbséget a létező és a nem létező istenek között. Szerintem a létező isten az attól létezik, hogy hisznek benne. Ha egy istenben már nem hisznek, és azért ez a kultúránk történetében nagyon sok Istennel megtörtént, az az Isten meghal. Mert hogy erről nem szólnak a mítoszok, ezt a felvilágosodással hódítottuk meg. Te kétes tudást, ha, meghal, ha, ha egy Istenben már nem hisznek, már nincs senki a létezésben, aki abban az Istenben hisz, akkor az az Isten meghal. Te most ezt ilyen képletesen érted, ami vegyet vagy pedig úgy érted, hogy van egy ilyen szoba, mint a. Van, a, van az a Valdis-Nis-Hercules, ahol az ez elején nem a, nem föl a fizikai... az Istenek eltűnik, hogy. Hát, de hova lett? De mi, mert az Istenekben nem is puff, eltűnt. Az Isten nem, az Isten nem a fizik, fizikai térben van, ezért onnan nem tűnik el, mert hát, nem is tűnik a, a, értem, fel. Értem, Igen, erő. igen, igen. Tehát hogy a, a, az, ő, arról van szó, hogy az, is, az Isten az a belévetett hit által létezik abban a pillanatban, hogy, hogy nem hisznek abban, abban az Istenben, az az Isten nincsen. A, a te hited teremti az Istent, az Isten hite teremt téged. Az Isten belédvetett vetett hite teremt téged. A te Istenbe vetett hitet teremti az Istent, ez a dolog oda-vissza működik, ezért is megfeszítettek volna, vagy mit csináltak, megégettek volna pár száz évvel ezelőtt. Ugye, Le lehet, hit, lehet, hogy csak te égnél, és hit. én néznélek, nem tudom. Vagy ennyit csak korbácsolnának téged meg. A, jó, hát osta, eltérve a vágyfantáziáittól, oh, inkább így a... Elszóltam volna zon, a, a, az, is, az, az Isten az, az, az, az, az nem nagyon különbözik ilyen tekintetben az embertől. A hit az egyetlen teremtő erő. A hit által létezik ember, és a hit által létezik Isten. Az Isten az, Isten hi, az emberbe vetett hitével teremti az embert, az ember az Istenbe vetett hitével teremti az Istent. Sz Szia! Parancsolj! Szerintem kérdezni akarom, hogy ez Szabolcs, én azt szerettem volna kérdezni, hogy te létezel? Köszönöm a kérdést, viszont a tele, tudja a, a, a is válaszolni majd, hogy, hogy én létezek-e, hogy szerintem létezek-e? Igen, szerintem létezek. Ezt azért kérdeztem, mert én például csak azt tudom megállapítani, így a saját, ö, tehát, hogy amit én látok magamból szerintem, tehát, hogy... Ö, Pontosan egy ez egy nagyon jó ér amit szoktak használni egyébként, ugye nem tudom megállapítani azt, hogy nem egy agy vagyok egy tartályban, hogy nem de. egy mátrixban vagyok, hogy nem, nem kómában fekszem, csak álmodom ezt a jelenetet, nem tudom miért pont ezt álmodnám, de ezt nem tudom megállapítani, de a cselekvéseimben Kényszerű módon úgy kell cselekednem, hogyha élnék. Tehát én alapvetése, tehát az én morális, etikai, filozófiai alapvetésem az, hogy létezek. Igen, így kell élnem. Valóban. Az oké, hogy te tudod, hogy létezed, de én nem tudom, hogy te létezel, mert én csak a saját magamat tudom. Tehát arról tudok megbizonyosodni, hogy én létezek, de hogy arról, tehát, hogy te nem a az vagy, akit mondjuk a tudaton projektál ide, arról én nem tudok megbizonyosítni, a saját agyammal tudok gondolkodni. Értelek, Én mi a kérdés ebben? Tehát, hogy az volt, hogy te Igen, a válasz az, hogy segítek, igen. Értem hogy eznek, értem a problémádat, ennél többet nem tudok rá válaszolni azon kívül, hogy ha mondjuk egy jó nagy pofont lekeversz nekem, akkor elég biztos leszek benne, hogy, hogy létezel te is. Azért nem fordítva mondtam, mert hát, hogyha mit én megvársz utána, odakint vagy valami. Nem, egyébként erre nem lesz példa. Tehát... És vissza is adnám a mikrofont. Nagyon szépen köszönjük a kérdést. A kérdést. Köszi. A, az a rossz hír, hogy egyáltalán semmi garancia nincsen arra, hogy te létezel, pusztán azért, mert te, te neked az a percepciód önmagaddal kapcsolatban, hogy vagyok. Vagy legalább ennyire biztos tudás az, hogy akkor a másik létezik, hiszen vele kapcsolatban is egy elég stabil percepció, hogy ő van. Mi, most a, nehogy már olyat játszunk, hogy na hát az, hogy a Sanyika van, hát az lehet halucináció, de hát, hogy én vagyok, hát ez kurva életfasza, hogy én vagyok. Hiszen hát én vagyok az, aki mondom, hogy én vagyok. Ellentétben a Sanyikával, aki hát a fasz tudja. Ugye? Tehát, hogy, na, nyugi, tehát ha a Sanyika lehet a, a halucináció, te is lehetsz az. Hát akkor... Azt gondolom, hogy egy valami viszont kurva élet. Bocsánat, akár... Már, így, a, már így, a, a, így filozófiailag, hogyha egzisztenciálisan a, a mi érásunk, hogy valami van. Valami van. Ennél többet nem tudsz. Valami van. Mert ha halucinálod azt a valamit... Akkor is van az a valami, ami halucinálja azt a valamit. Ha, ha, ha, te azt a, ha, ha te önmagadat halucinálod, mert te se vagy, az a valami, akkor is van, mert hát a kurva élmény, ami lehet, hogy nem reális, hanem mondjuk irreális, hát akkor az irrealitása az az, ami van, de az a van, az csak van. És akkor még egy dolog, amire én eléggé letenném a nagy esküt, és aztán ezentúl már tényleg nem tudok semmit olyan nagyon biztosan, hogy ez a valami egy, hogy a, ezeknek a különléte, hogy a, van a Sanyika, meg én, ez, egy, ez valójában egy nyelvi fogalmi ö, különbségtétel, valójában a nyelvi fogalmi eszközökkel hasítjuk meg a létezés Sanyikára, meg rám, meg az érzékelésre, amivel én a Sanyikát így most úgy látom, hogy úgy van. Ö, ez, ezek, a, ezek a biztosan tudható dolgok. Ö, Amit, amit az. Mondtál egy olyat nekem le a hogy téged nem így fogalmazta egészen, hogy nem érdekelt rá, hogy létezett Mózes, vagy nem számít számodra, nem mm. fontos számodra, hogy. vallási uh, szempontból, hogy, hogy létezett a történelem, létezette na, Hát körülbelül, ekem, körülbelül ennyire fontos, hogy én létezek -e, meg ti léteztek-e. Ez egy olyan valami, amivel egyszerűen nem foglalkozok, ez a legjobb válasz rá és nem is érdekel. A kérdés nem érdekel. Tudom, hogy ez nagyon ö, ö, jó kis paripája, ez nagyon sok vallási vitának, vagy, ö, vagy ilyen, ilyen, ilyen típusú vitának, külföldön is, amikor három és fél órán keresztül vitatkoznak egymással ilyen filozófiai alapelvekkel, hogy ilyen determinizmus, olyan izé, és akkor úgy bizonyosodok meg, hogy ne, megcsípem magam, és ha fáj, és ha te is sigítasz, akkor te én vagyok, én meg fogom, és lekapcsolom, mert nem érdekel. Aki, engemet, aki engem halucinál, annak szeretném megköszönni, És gratulálni neki, mert az életem az egy kalandregény, meg egy valami más, amit nem mondok el. De nagyon élvezem. Minket ez a másik érdekel jobban. Ha már a tudomány határainál járunk. Én azért hadd említsek meg három olyan határt, amit én úgy látom, hogy a tudomány ostromol-ostromol, de valahogy nem jut közelebb. Ugye a... a, a élményvilág, ami körülvesz minket, ez egy háromlépcsős percepció. A lépcsője az úgy fogalmazható meg, hogy lét, élet, tudat. Ez egy háromszoros teremtés. Persze hívhatod úgy is, hogy, hogy egy háromszoros misztérium. A, a lét az ugye a legnehezebb, itt a, itt, a, itt a nyelv már kicsorbul, mert euh, ugye nem mondhatjuk, hogy létrejött a lét, ugye? Hát a, bármi létrejön, az a léten belül van. Tehát nem, a lét nem jött létre, hanem a mit csinált? Na, és akkor itt van, a, itt van a kurva nagy bökkenő. Mert hogy ugye mindig volt. Nem volt olyan, hogy nem volt lét. És akkor itt már tulajdonképpen... Bocsánat, az... ezt nem tudjuk. Tényleg nem tudjuk. E legjobb nem tudjuk, volt-e lét, vagy nem volt-e filozóf... lét. Ez filozófiai kérdés, és ilyen értelemben uh, én azt gondolom, hogy, uh, hogy uh, itt már Isten tapintjuk. Tehát, hogy ez már a filozófia és a vallás határa. Uh, a lét, azért számomra azért Isten legfőbb tulajdonsága a lét, mert mindennek, ami csak, ami csak uh, a világon minket körülvesz, ismerjük az ellentétét. Megnevezhetjük az ellentétét. Neked szabolcs, az ellentéted a nem szabolcs. A, ha Egy a, tartanék a vannak, a vannak az ellentéte. a nincs, a nappalnak az éjszaka, a föntnek a lent, a kinnek, a bent, a jónak a rossz, és mindent föl tudunk hasogatni párokra, erre, erre a duális függvényre. A létet nem. A nem lét mindig relatív. A lét pedig mindig abszolút. Ezért arról van szó, hogy a lét ellentéte nem a nem lét. A létnek ugyanis nincs ellentéte. Ezért mondom azt, hogy a lét Isten tulajdonsága. A lét ellentéte nem a nem lét, mert a nem lét az csak a létezésen belül valaminek a hiánya lehet. Nem magái a létezésé. Ezért mondom, hogy ez már Isten tulajdonsága, mert nincs tagadása. A létet nem tudod kivonni, mert nincs honnan kivonni. Erre mondom, hogy abszolút. Erre mondom, hogy a nem lét valójában egy, egy hamis függvény. A lét pedig egy abszolút függvény. Ö, ugye a, a lét, ezért nem mondhatjuk, hogy létrejött. Azt sem mondhatjuk, hogy a nem létből létrejött a lét, hiszen a lét nem jön létre. Legfeljebb a léten belül jöhet létre valami, ami a lét része. Akkor hát úgy fogalmazhatunk, hogy Istennek volt egy ős állapota, amely létre és, amely létre és nem létre hasat, vagy akkor inkább fogalmazhatunk úgy, hogy a, hogy a létezés egy összefüggő... Szóval most az ős próbáljuk meg nyelvi eszközökkel kifejezni, de nagyon-nagyon nehéz. Ugye, a, a egy pillanatra, nem, nem, nem baj, hogy félvesztek egy pillanatra, mert tudom, hogy nem vagy a végén, de szeretnék hozzáfűzni, ha nem gond. Ö, amit te most mondasz, az a tudományodlára a következő problémát veti fel, és ezzel találkozik mindenki. Ez pedig az, hogy valójában van ez a kifejezés, hogy minden, ami létrejött, az valaki létrehozta. Ebből következik, hogy úgymányzott is valaki létrehozta. És ugye ez egy probléma van, hogy tulajdonképpen a mi világunkban, Semmi nem jön létre a semmiből. Az egy külön kérdés, hogy létezik-e a szekér, mint eszme, az egy külön vita kérdés, de a szekérnek a darabjai nem a semmiből jönnek létre. Semmi sem jön létre a semmiből. Az egyetlen egy dolog, ami ezen a világon talán, és ezt nem tudjuk, és se te nem tudod, se én nem tudom, se a vallásos nem tudja, mindenkitnek csak ötletei vannak róla, az egyetlen egy pillanat, amikor talán a semmiből jött létre valami, az az ősrobbanás pillanata, amit még a tudomány nem ért és a vallás sem ért. Csak azt mondja, hogy érti. Hát a vallás nem érti, mert a vallásnak nem érzékszerve az értelem. A tudomány dolgozik nem értelemmel. Köszönöm szépen. Ez így is van. A vallásnak a hit. A vallásnak a hit. A vallás nem értelemmel dolgozik, a vallás hittel dolgozik. Jó, öh, ezt hagy olvassam föl. Ezt figyeljétek. Kérlek. Bocs, ez, ez egy, egy sor lesz csak. Nem, nem is igazából szó szerint olvasom fel, ez így modern átirata. Akvinói Szent Tamás következőt mondta a tudásról és a hitről, és ez tök jóbb tapasszol ide. Ö, ez most tudom, egy modern átirata. A tudás a szószoros értelmében csupán kényszerítő erejű igazságokra, közvetlenül belátható alaptételekre, vagy ezekből levonható következtetésekre vonatkozhat. A hit igazságai azonban nem ilyenek. Ezek esetében a bizonyosság hiányát a hívő akaratának kell pótolnia. Igen, igen, igen, igen. Mert hogy ugye Megint csak arról van szó, hogy nem tudjuk nyelvileg, és az értelmünk ledobja a láncot, ugye? Ahogyan a végtelenre gondolunk, ahogyan az ősrobbanásra gondolunk, ahogyan a fekete lyukra gondolunk, ahogyan a, a tér görbületére gondolunk, vagy akár arra gondolunk, hogy elindulunk a világőrben egy bizonyos irányba, és ugyanide jutunk vissza mintha csak a földön járnánk, pedig az űrben járunk, mert hát az is egy gömbfelület, egy gömbfelület, amit viszont nem tudunk elhagyni. Arról nem tudunk föl, nincs az az űrhajó, ami az űr gömbfelületéről fölemelkedjen. Igen. Ezek a mi határaink. Ö, akkor itt nem mondhatjuk azt, hogy hogyan ö, létesült a lét, mert a lét nem létesül, legfeljebb a lét elemei, a lét által tartalmazott ö, elemek létesülnek, akkor fogalmazunk úgy, de ez se pontos, de mindegy, mert valahogy beszélnünk kell róla, hogy képződött a lét. Erre a tudomány nem tudja a válaszokat. Még. Erre, igen. Gondolom, nem, igen, mert, mert, igen. Mert, mert, lehet, hogy lehet, hogy, igen, igaz az az, mondom, hogy Végtelenül meg tudja közelíteni ezt, de elérni úgy gondolom nem tudja, és ez nem jelenti azt, hogy nem hasznos, vagy nem kéne ezen az úton járni, vagy hogy ne tudhatnánk meg többet erről. A másik az a létből, itt, na itt már sokkal könnyebb dolgunk van, mert itt már ugye a lét elemeivel dolgozunk, a lét mint keretrendszer, már adva van, hogy gondolkodjunk róla, hogy beszéljünk róla. A létből hogy képződött az élet? Ez egy másik ugyanekkora misztérium. Azért mondom, hogy misztérium, mert a tudomány hát a fehérje szintézis kifejezésig jutott el. Kb. Ö, hát, ez, ez, ez, ez majdnem igaz. Tudni kell, hogy ez abiogenezis Kifejezés, ugye, takarja az, hogy lesz az élettelemből élő, és ezt talán már mondtam is itt az egyik alkalommal, hogy ezt valóban nem tudjuk még összerakni a tudomány eszközeivel, de az nem azt jelenti, hogy semmit sem tudunk róla. Nagyon sok, ennek van valami 26 feltelezett lépése, és ebből a 26 feltelezett lépésből tudunk, mit én, 18-at, még reprodukálni is. Nem tudunk hirtelen a semmiből csinálni erenest. Nincsen hozzá, mit tudom, én félmilliárd évünk, hogy ezt mi reprodukáljuk, de nagyon sok lépését azért értünk, ez így fontos tudni. A je skoro azt a picsába gyereki, és a mikrofonban mondja, mert ez nem tudom. Nem úgy válaszolni, bazánk, ezt nem fogom tudni reprodukálni. Tehát én úgy gondolom, hogy ezzel egyébként válaszolok és arra, arra a kérdésre is, amit Robinak feltettél, hogy, hogy mi a különbség a transzcendens kocka meg a nem létező kocka között. A, a nem létező kocka az az opcionálisan létező kocka, a Schrödinger-féle hullámegye ami ami előfordulásá omolhat össze egy pontban, és ugyanez, amit a Robi úgy fejez ki, hogy az az Isten, amiben hisznek. Tehát a szabad akarat, a kvantumfluktuáció, ami a fekete lyukat is fogyasztja, mert a vákumból érdekes módon részecske-antirészecske párok pattognak ki. Ez az, hogy ott éppen kiválik egy ilyen pár és fogyasztja a fekete lyukat, az is egy ilyen kvázi, mint ahogy a radioaktív anyag bomlik, amit szintén nem tudunk prediktálni, ezek mind olyan dolgok, amik valahol elemileg vannak összefonódva a szabad akarattal, és ez az, amit Robi úgy fejez ki, hogy amikor ezekből az érdekes kvantumfluktuáció halmazokból, amire mondjuk rárakódott az egész neurobiológiánk, az is tele van ilyenekkel, emiatt emi ez szükségszerűen és struktúrájánál fogva szabad, amíg ezek a halmazok képeznek egy olyan istent, az önreflexív valóság letapogatása közben addig egy olyan isten kvázi létezik. Na most, van két jó hírem. Az első, hogy értettem a kötőszavakat. A második, hogy értettem a hókig sugárzást. Amikor beszéltél róla, hogy a fekete lyukak hogyan fogynak el, ugye, hogy kettépattana, ízél, stb. Az összes többire az a válaszom, hogy nem értek hozzá, de amikor egy kockát, ami nem létezik, valaki létezővé tud majd tenni, akkor nagyon fogok tapsolni, az egészen biztos. De, de ez történik minden nap, mikor, mikor miért van az, hogy, hogy, hogy egy, egy, egy kvantumszinten vizsgált foton vagy egy elektron nem létezik, nem fogható meg, hanem egy opcionális létezés. Statisztikailag van egy, egy létezése, és az összes kimenetel megtörténhet. Azért van, amikor beszéltem a káosz elméletről, akkor azt mondtam neked, hogy statisztikailag tudjuk, jó, igen, visszajadarabi, hello, szia! Tehát, hogy amikor beszéltem nektek a, köszi szépen a kérdést, amikor beszéltem nektek a káosz elméletről, akkor ugye öm, öm, Statisztika, igen. Arról beszéltem, hogy jelen pillanatban csak statisztikai alapon tudjuk megfogni. Tökéletes példa erre, akkor fotonokról van szó, amikor ö, ilyen nagyon pici részecskékről van szó, szinte csak egy, egy, egy, egy, egy lehetőségként tudjuk jelenleg definiálni. Ez jelenleg egy határa a tudományunknak. És a második válaszom, hogy a miért szót használ, miért kérdést teszed fel, miért. Lehet, hogy a miért kérdésnek nincs értelme. Ezzel ezt én nem mondom, hogy nincs. Én azt mondom, hogy azzal, mintha, mintha nagyon kevesen játszanának el azzal a gondolattal, hogy maga a miért kérdése az egész univerzumban, az egész létezésben nem, nem tartalmaz információt, nem a miértet kell föltenni, mert az már azt rejti magában, hogy van neki egy ágense, egy, egy okozója, hanem azt, hogy hogyan, hogyan történik -e. ez. Azt meg tudjuk magyarázni, hogy egyáltalán történik-e valami miatt, az egyáltalán nem biztos. Na, hát, hogy csak úgy történik. Hát erről kéne leszakadni, úgy tűnik, a kauzalitásról. Tehát, hogy a kauzalitásnak olyan, olyan határaiba ütközünk, ahol már ez a, ez a kérdés, hogy miért, már nem, nem juttat minket egy, egy ősokhoz. Nem jutunk el az ősokhoz. Mert a miért már, már nem segít minket a megértésben, mert a dolog nem ő, okokozati, hanem szerves és ö, organikus, organikus rendszer. Csak hogy mi, mivel hogy az időben létezünk, és az időbe vagyunk zárva, ez a nem, a nem úgy hívjuk, hogy negyedik dimenzió, hanem úgy mondjuk, hogy az, ami a harmadik dimenziónál, a negyedik dimenzióval több. Ez az idő. Nem a negyedik dimenzió, mert a negyedik dimenzió az tartalmazza a teret, tartalmazza a síkot, tartalmazza az egyenest, és tartalmazza a pontot az azt megelőző dimenziókat. Ez az idő, ami a, ami, amivel a negyedik dimenzió több a harmadiknál, ez minket ebben a kauzalitásban tart ebben a ebben a. Mert ez valójában egy. Egy. Egy olyan képzet, egy olyan, egy olyan ide a világ, mert hogy ez is egy ide a világ, amely nem, nem engedi a, az összefüggőt megérteni, mert a, mert a rendszeren belül keresjük az okot, és nem a, nem a teljes rendszer ö, megértését ö, ostromoljuk, hanem tulajdonképpen egy fraktálban csavarodunk benne. A fraktál az remélem, hogy sokak számára, vagy legalább a többség számára érthető. A fraktál az, a, az egy ilyen a Mandelbrot 20. századi matematikus által megkonstruált rendszer. Tulajdonképpen a, a Realitásunk, tehát nagyon-nagyon sok helyen a, a, a fizikai térben megfigyelhető a fraktál. Tulajdonképpen egy önhasonló alakzatról van szó, amelynek mindegy, minden egyes alkotó része egyben a nagy egész ö, leképezve kicsiben. Ilyen fraktál nagyon-nagyon jól ö, ö, megragadható, vagy, ö, vagy nagyon jól érzékelhető ö, a pagoda karfiolban, de általában bármilyen karfiolt nézel, ha nézed a felhőket, ha nézed a hullámokat, ha penésznek a, a, a mintázatát nézed, tehát nagyon-nagyon sok helyen ö, tapintható, de ilyen fraktál például a, például a fa. Tehát a fa, aminek, ami, ami ágakra, az ágak, azok levelekre, a levélnek az erezete önhasonló alakzat. Ugye de most, ez... amikor egy ilyen ön, hasonló alakzatban vagy, itt Egy fraktálba zárva a miért nem magyaráz. Miért? Nagyon, nagyon jól meg tudom mondani, hogy miért, de megint csak egy önhasonló alakzatban vagyok, és megint csak egy fraktálban próbálom a fraktálnak a nagyobb vagy kisebb elemével magyarázni a, a abból következő vagy következni látszó elemeket. Na most egy hasonló példát tudok mondani, amikor egy lyukon keresztül nézel át egy szomszédos szobába, és a lyuk előtt... Elmegy egy macska, és amikor azt látod, hogy először az orrát látod, aztán a hátát látod, aztán a farkát látod, és akkor hát levonod a következtetést, hogy az orr az hátat okoz, a hát meg farkat okoz. Mert hát ez a következtetés, ugye? És amikor a macska megfordul és ellenkező irányba megy el, akkor azt mondhatod tudományosan, hogy na hát, itt a bizonyíték. Oda is far farkat okoz a, a, az or meg a hát, és visszafelé is működik. Tehát ez most már bizonyítva van. Holott lófasz nincsen bizonyítva, és az or nem okoz hátat, és a hát nem okoz farkat, hanem egyszerűen csak macska. Macska! Nem következik az orrából a farka bassza meg a macskának. Ez nem egy okokozat. Csak a, csak, a, csak a hülyeség, amelyik a, időben, ugye, mert hogy időben megy el a macska előtte, ez egy következtetés, egy rossz következtetés valójában. A rossz következtetés abból, abból fakad, hogy mi a macskát időbeliségként akarjuk értelmezni, holott a macska bassza meg nem időbeli. Nem, nem az orrából farok következik, hanem organikus. Orra, macska, benne. macska, és az embertűből se az al következik a szó végén, ugye? Hanem macska. És nincs, tudod, nem tudod ö, időben értelmezni, mert valójában nem időben értelmeződik, hanem létben értelmeződik. Milyen, és akkor ott van a. Igen. Milyen érdekes, ugye a macska az, aki kutyával ellentétben önmagát Istennek hiszi. <gül> ugye a kutya azt igent hiszi Istennek, a macska probléma, hogy az magát. ember is Istennek hiszi a macskát, és a macskából milyen jól megél. <gül> <gül> Figyelj, Szokás eh, mondani, hogy az ember tartja a kutyát, a macska tartja az ember. Eh, eh, és a, a kutyázzá eh, ellen semmit nem tett, legfeljebb megkergeti a macskát. És már is a Frak eh, animációs sorozatnál járunk. Ugye az én ellenvetésem az előzővel az volt, amit, eh, amit fenn is tartok, hogy ugye nekünk a biológiánkból, az, az, az, az evolúciós kiválasztásunkból fakad, hogy mi okozatokat kell keressünk, és ez nem is lehet másként. A leg, minden állat így működik. És ugye, ezért nagyon nekünk bizonyos dolgokat, ugye a mi elménk az egy ilyen, az egy ilyen értéktöblet, az elme létrejött, ez egy külön kérdés, külön is fogunk ülni egyszer beszélni majd szerintem a, az elméről. Az érték töblet által létrejött ideákkal nekünk meg kell küzdeni, mert szemben áll vele a, a, az ösztönünk. Az ösztönünk az azt mondja, hogy miért? Ki? Ki csinálta? Miért csinálta? Mert különben meghalsz. A szavannán tudni kell, ki rázza a bozótot. Miért rázza a bozótot? Egér rázza a bozótot, vagy, vagy, vagy kartfogú tigris rázza a bozótot. És miért rázza? Ha egyszer lopakodni akart. Ennyire biztos már benne, hogy nem kell rejtőzködnie? Akkor mögöttem is van egy. Tehát itt, itt, itt az a, az én ellenvetésem, hogy bizonyos dolgokkal egyszerűen nem játszunk el. És a, a bizonyos gondolatokkal, és ez, ez, ez a vallásnak az egy sajátos ö, tulajdonsága, hogy annyira alapvetőnek vesz ilyen kérdéseket. Például azt, hogy hogy, hogy ö, Ennek a kérdésnek van egyáltalán értelme, hogy miért. Hogy miért van univerzum. Hogy miért történik ez. Hogy miért lett inkább anyag, mint nem anyag. Miért tűnik úgy a világ, mintha finom hangolt lenne. Miért, miért tűnik úgy, mintha mint létezne Isten. De azt a gondolatot, hogy, hogy játszanak már el vele, ez az én üzenetem a mai napra, hogy lehet, hogy a kérdésnek nincs értelme és el kell tudni viselni ezt is. Azt is el kell tudni viselni, hogy lehet, hogy a halál után nincs semmi. Lehet, hogy a miért kérdésnek nincs értelme, és ö... jó, hát a több az, azt legyen. is el kell tudni viselni, hogy lehet, hogy, hogy a halál után van valami. Így van. Most ezzel én ta... A különbségnek azt vélem, hogy én ezzel foglalkozok. És ö, napi szinten és nem elvetem, hanem keresem a megoldását ennek a kérdésnek. Tehát én, én, én nem állítom, hogy nincs túlvilág, nem állítom, hogy nincs Isten, nem állítom. Azt, azt elég bizonyossággal állítom, hogy, hogy itt én kőtábla nem volt, de ennek is megvan a maga alapja ezt én miért mondom, meg tudnám védeni, de, de nem ragaszkodnék hozzá túlságosan. Ilyen nagy kérdésekben, mind az, hogy Isten létezik-e, vagy a túlvilág, vagy szellemek, úgy értem, hogy lélek létezik-e, ebben nem, nem tudok kihozni ö, valós választ, emiatt persze sokan azt gondolják, hogy én agnosztikus vagyok, de azért érdemes tudni, hogy az agnózis, az tudásról szól. Az agnosztikus azt jelenti, hogy valamit nem tud, én pedig nem hiszek. a nem agnosztikusnak hívják. Én, én, én, a, én a hit hiányában vagyok, annak az érdekében, a, a, annak a tekintetében, hogy ezek a dolgok igazak. Én meg azt gondolom, hogy nem vagy a hit hiányában, már úgy értem, hogy a hit az egyetlen teremtő erő. És ezt már említettem korábban. Tehát, ami nem hiszel, az nincs. Tehát, ami téged körülvesz, azt te, mint létezőt, mind, mind, mind a valóságnak mindazon elemeit, amelyek a terád hatással vannak, és amelyekkel te kapcsolatba kerülsz, azokat mind, mind, mind a hiteddel tartod fenn. Tehát te ípp úgy hiszel, ahogy hiszel ebben az asztalban, és a hited mozdít arra, hogy erre elhelyezd ezt a tárgyat, amit az asztal megtart. Ez is, egy, ez is egy hitrendszer. Most ez persze lehet azt mondani, hogy ez egy tapasztalat. De hogy valójában pontosan tudjuk, hogy mennyire, mennyire ingatag a határa, vagy mennyire ingatag a, a fogalmisága ennek, hogy ez tapasztalat, és hogy hol van a, hol van a határ a hit és a tapasztalat között. Üm, én... Ugye ez egy szó, ez, ez, ez, ez különösen igaz erre az, amit ezek ott van mondtál. például, bocsássál meg, csak, csak igazol, igazolásául lennek. Ott a skizofrénia. Ami nagyon jól jelzi azt, hogy mennyire ingatag a határ. Igen. Mi azt mondjuk, hogy ez egy, ez egy halálbiztos dolog, ez az asztal, de lerakjuk ezeket a dolgokat, ez itt megtartja, meg egyébként is meg tudjuk fogni. Ugyanakkor egy skizofrén az már a valóság gával a saját valóságával, ugye, ugye ő lehasadt erről a kollektív halucinációról, amiben mi vagyunk, ami működteti és fenntartja a mi közös nagy élményvilágunkat, amit valóságnak nevezünk. Ő erről lehasadt. És az ő számára ennek az asztalnak a realitása már egyáltalán nem olyan egyértelmű, mint a miénk, és százezer más dolognak a realitása meg hallatlanul egyértelmű, ami, ami, ami a mi Tapasztal, mi tapasztalásunkhoz nem jut el. Tehát mi azt nem tapasztaljuk ő me, az ő számára, meg nagyon konkrét tapasztalat, és a képzelt világa, ahonnan mi nézzük, így hívjuk, az ő képzelt világa az épp úgy hatással van az ő életére, és épp, épp olyan hatással ö, van az ő sorsára, ahogyan a mi úgynevezett tapasztalatunk, ez a nagyon reális világ. Na most mi ezt tapasztalatnak hívjuk, hiszen ez az asztal itt van, de közben pontosan tudjuk, hogy ez az asztal egy nagyon törékeny dolog. Miközben az asztalnak az ideája az nem egy törékeny dolog, azt nem lehet fölhasogatni tűzifának. Az asztalnak az ideája az valami, ami, és bárminek az ideája valami, ami, ami nem ö, tapasztalható hanem kifejezetten a hited által létezik, és, és, a, és a realitása sokkal nagyobb fokú, mert azt az idő nem mossa el, az nem törik el, az nem vészel. Annak a valósága az a, az a létezésben állandó és örök. Amihez a következtetések nem juttatnak el, mert az időbeliségünk nem enged minket a létezés mélyebb összefüggéseibe látni, vagy beavatva lenni, arra ott vannak a szimbólumok, és ott vannak az analógiák. A szimbólumok és az analógiák, azok nem az időbeliségben, nem a kauzalitásban, nem az okokozatiságban értelmeződnek, hanem, hanem egy, egy olyan térben, egy olyan, egy olyan összefüggő térben, ahol a dolgok olyan exakt módon nem tudhatók, ahogyan kauzálisan tudhatóak, de, de inkább határosak, a, de sokkal valóságosabbak, sokkal reálisabbak. A szimbolumok és az analógiák azok örökké valóak. Nem születtek, nem pusztulnak, hanem, az, hanem a, a létezésben változatlanul, csorbítatlanul állnak. A valóságunkban legfeljebb leképezzük őket és fizikaivá tesszük őket. A, az, a, a, a, a szimbólumok és az analógiák által a szellemvilágnak ezek a képzetei, ezek, ezek megismerhetőek. A kauzalitás az okokozatiság által, az időbeli valóságban lévő folyamatok bizonyos mértékig felderíthetőek. Ezért azt gondolom, hogy ez az okokozatiság, ez a, abban a fajta megismerésben vezethet minket, amelyben a fizikai világnak a változó és pusztuló alakzatait, azoknak a működését, azoknak a a tulajdonságait megismerhetjük, miközben a szimbólumok, meg az analógiák, azok meg az örök dolgokhoz vezetnek minket, ahhoz, ami nem született, nem pusztul, és, és mert, mert az ő létében az időnek nincs szerepe. Nincs szerepe. És azt hiszem, hogy az örök lét az ezen keresztül tárul fel. Ezen keresztül. Az időbelin keresztül, az okokozatin keresztül felderíthetetlen és legfeljebb beleütközünk a kvantumok elemi bizonytalanságába. Amiről, amiről beszéltem, ez a három szint, vagy ez a három sík, amin, amin a, a valóságunk alapszik, ugye a lét, az élet és a tudat, a három misztérium, ugye arról már beszéltünk, hogy hogyan képződött a lét, Nem tudjuk, és nincsenek hozzá. Nincsenek hozzá. Nincs, igazán nincs hozzáférésünk. A létből hogyan képződött az élet? 23 dolgot kéne tudnunk hozzá, de csak 18-at tudunk, mondod. Én meg tudod, azt gondolom, hogy, hogy ez, ez ténylegesen egy misztérium, és abban a, abban a folyamatban, amelyben mi a 18-ra, 19-et, a 19-re 20 21-et, 22-t is, 23-at húzunk, ezek a bábeltornyának a, a téglái, ezek az építőkövei. És a, a dolognak a vége az meg van írva, és nem a, nem a, a történetben van megírva, nem mi írjuk a köveknek a, a bábeltornyára való helyezésével ezt a sztorit, Pontosan tudjuk, mi lesz a vége. Pontosan tudjuk, mert a világban van megírva. Mert az örök tudásban van a forrása ennek is. Pontosan tudjuk, hogy mi lesz a vége. Pontosan tudjuk, hogy a bábel a tornya építésének mi a vége. Nem végződhet másképp. Ez a tudás, ez nem egy megszerzett tudás. Ez nem valami, amit tapasztaltunk. Elkezdtük építeni, nem sikerült, és most már tudjuk, hogy nem is érdemes. Ez valami, ami az emberrel egyidős tudás. És akkor ott van az élet És a tudat közti lépcsőfok. Hogy, hogy képződött a tudat? Na, hogy lett, a, a, hogy mert... lett az élőből tudatos? A hogyan, tudatra nagyon hogyan, hogyan, ő, hogyan, ö, ö, hogyan ismerte fel az ember önmaga létét? Hogyan jutott az ember önmaga létének ö, tudására? Vagy hát, hogy is mondjam, hogyan tudta meg az ember, hogy meg fog halni? Hogyan tudta meg az ember azt, hogy egyáltalán van? Kvázi, hogy ismerte meg, és mert hogy a, tulajdonképpen az válás legalább akkor a misztérium, mint az életszületése a létből, vagy mint a létlétesülése a megnevezhetetlenből. Ö, a utóbbira, visszafele fog megint haladni, Ö, az utóbbi, ez, a, ez az elme, a tudat, az én tudat, ez egy nagyon-nagyon-nagyon nekemény téma. Az mindenképpen igazra amit mondtam, az moralitás biológiai kialakulására, hogy erre a témának van válasza, és ezt el is fogom tudni mondani, nem most, ahhoz aztán tényleg hosszú. Van rá egyfajta válasz, hogy ez hogyan alakulhatott ki, teljesen, teljesen materialista módon is. Ez a komplexitással és az úgynevezett érték többlet kialakulásával hozható összefüggésbe. Valamikor a legelején mondtál valamit ugye arról, hogy a, hiszem azt hogy van ez az asztal, meg hogy ö, hités ö, és, és tudás. Én egyet tudok. Ezek a nagyon magas szintek, ezek, amikről beszéltél most, ezek nagyon filozófiai jellegű szintek, amiket fontosnak tartok, és kész vagyok róluk beszélgetni, de ennek ellenére az a véleményem, hogy nagyon gyakran fulladnak a vallásra hitviták ilyen nagyon alapvető filozófiai kérdésekké, pedig valójában egy átlaghívőnek nem ilyesmi kérdései vannak. Az átlag hallgatóda szemszeti meg, itt az nem tudom milyen lehet. Elképzelésem van arról, hogy Ez a beszélgetés még nem itt tart. Ennél sokkal makróbb kérdéseket még nem sikerült uh, megbeszélni, és a mi hétköznapi makróvilágunkban, amikor én erre a lépcsőről lelépek, akkor én azt nevezem tudásnak, amit uh, bizonyítani tudok, reprodukálni tudok, vagy valaki bizonyította és reprodukálta, és, és, uh, és uh, van neki bármi nemű hatása az életemre, és tudok vele foglalkozni, és azt nevezem hitnek, amikor ezek nincsenek meg, mert Ez a definíciója. Én azt gond, bocsánat, számomra ez a hitnek, a, és nem szeretnék megséteni a hitében, én számomra a hit definíciója az, hogy a bizonyítékok nélküli, vagy az annak ellenére, mert az viszont nem tudom, hogy keresztény dogma, -e, de valamelyik vallásban dogma, hogy akár a bizonyítékok ellenére való meggyőződés a hit Nek az egyik definíciója. Tehát ez a válaszom, hogy arra a felvetésre, hogy az, hogy az asztal itt van, és én hiszek, elnézést, ezt én nem hoznám egy halap alá egy transcendens superginnek a létezésével, mert az, hogy hiszem, hogy a nap holnap fel fog kelni, az elmúlt életemben megtette már kis milliószor, jó, annyiszor nem, de nagyon sokszor megtette. Az, hogy az asztal letettem, mert ugye harmadszor ülök itt, mind a háromszor tehettem le erre az asztalra valamit, és mindig ott maradt. Tehát azért ebben hinnem, hogy leg közelebb is teszek rá, és ha megint ott lesz, az nem ugyanaz, mint abban hinnem, hogy a nem létező kockáim, azok valójában transzcendens, mágikus kockák. Nem, nem ugyanaz szerinti én számomra. Viszont azt meg kell kérdeznem, mert nekem erős a gyanúm, hogy amikor ezekről beszélsz, hogy nem létezik, ha nem hiszek benne. Az Isten akkor van, hogyha hiszünk benne. Számára, ő lehasadt. Tehát a skizofrén egy kizofrénia. csomó mindenben hisz, ami nincs. Értem, És az értem. az ő számára ugyanolyan realitás, értem. mint ez az asztal most gondolok megkérdezni a következőről, hogy ezt mennyire gondolod konkrétan úgy, hogy csak azért létezik, mert én hiszek benne. Vagy pedig ez egy ilyen. Konkrétan úgy gondolom, hogy csak azért létezik. Tehát, ha egy képességem benne, lenne, hitet, hogy nem hiszek benne, áll, akkor meg a ne, ne, ne képességnek hívjuk, hívjuk betegségnek. Ez a skizofrénia. Tehát ez a ne, ne, ne képességnek. Ez nem egy képesség, hogy te nem hiszel ebben az asztalban, hanem ez egy nagyon-nagyon súlyos betegség. Azt jelenti, hogy lehasadsz erről a realitásról, amit mi ezekkel a fogalmakkal De Csak érsz, rajt, hogy ez hit, És ez fog érsz, hogy ez, hit. Ez, ez az asztal, ez itt nem egy, hogy majd ez az asztal, ez itt egy egyetlen funkciójában asztal, abban a funkciójában, hogy mi erre poharakat, meg papírokat pakolunk. Abban a funkciójában asztal. Valójában ez egy... Jaj, te értem, mi ezt azt Ez egy valami. Ez egy fa valami. Egy fa valami, értem. Egy fa valami, amit mi a hitünk által, ami által ezt az ideát egy ennek a funkciónak és ennek az egyetlen funkciónak a mentén használjuk, válik asztal lá. Abban a pillanatban, abban a pillanatban, hogy te Nem tudod, mert mondjuk, láss, végye egy Érte, gyereket, egy gyereket, amelyik nem tudja, hogy ez egy asztal, mert sosem értette, meg sosem magyarázta el neki senki, hogy valójában ez egyetlen funkciójának a mentén asztal, dolgokat lehet rápakolni. És a gyerek nem tudja, hogy erre dolgokat lehet pakolni, ennek megfelelően annak a gyereknek a számára, a gyermek szemeivel, ahogy ránéz, itt nem egy asztal van. Ez az asztal, ez egy fogalmi nyelvi konstrukció, ami azáltal létezik, hogy te a hiteddel ezt működteted, fenntartod. Értem, így már értelek, Így teljesen értelek, akkor itt nem is arról van szó, hogy a tárgy létezik-e, hanem a tárgy ö, funkciója létezik-e bennem. De szerintem, ha megbocsájtod, erre a hit szó nem biztos, hogy jó. Én nem hitnek nevezném, hogy én hiszem, hogy ez egy asztal, mert annak nevezem. Nem tudom, mi a jó. Egy közös hit, ez egy közös hit. Hit, de ezt, ezt én nem hírdenemnek hogy... mondanám. Hogy az biztos, de az a te is úgy gondolod, hogy annak ellenére, és hogy itt, itt a lényeg, hogy ebbe egyetértünk, akkor egyetértünk szinte, hogy a realitás attól, a de én fogom a aki nem tudja, hogy ez a tárgy egy asztal és átlököm rajta, attól ő még kék lesz. És nem fog rajta átesni, Na, csak, csak azért, mert ő nem hiszi el, hogy az ott van. Át, a, a, abban a realitásban nem fog rajta átesni, a honnan nézed, hiszen abban a realitásban kurvára itt, ez, itt van ez az asztal. Na de abban a realitásban, amiben ő él, akkor ő átesik rajta? Nincs asztal. Mi történik vele lehet, akkor? hogy vala lehet, hogy valamin összetöri magát, de hogy az nem egy asztal lesz az kurva élet. Nem lehet, hogy te nekilököd ennek az asztalnak, és abban a realitásban, a te külső nézőpontodból, ahonnan te nézed, ahonnan kurvára itt van ez az asztal, hát nekivered az asztalnak a srácot. De... Abból a nézőpontból, ahonnan ő nézi, és itt nem egy asztal van, mert nincs asztal, a barátunk valamin összetöri magát, de az nem egy asztal lesz. Ígértem, hogy mondasz, hogy mert, tehát nem arról beszélünk. Hát nem tud az asztalról, nem számára az asztal nem létezik, nem törheti össze magát rajta. De akkor, egy objektív valóság létezik az ő percepcióján kívül? Az objektív valóság, fogalmazunk úgy, hogy olyan, mint a felhő atlasz. Felnézel az égre, látod a felhőket. A felhők a realitás. Afrika, hát az inkább csak te projektálod. A mackó, a nyuszi, hát ezeket inkább csak te projektálod. Tehát ott van a mackó, ott van a nyuszi. Ja, érted. ott van a, Most értedek, hogy van a beszélünk, a, beszél. a, a beszélünk. <gül> Bocsánat. Ott van a nyuszi. Nincs ott a nyuszi. A mackó sincs, meg az Afrika sincs, meg az Ázsia sincs. Felhő, az van. Az van. Az az objektum. Tehát az az objektum. A felhő. Az, hogy ezt mi milyen ö, fogalmi, nyelvi konstrukcióvá tesszük, az már egy nagyfokú projekció kvázi hit. Tehát te ö, az egy az egy projekció. Az az projekció művel, műveletének a, a következménye Afrika. A felhő nem. A felhő realitás. Tehát itt, ami körülvesz minket, ez egy felhő. Egy felhő, amit mi nyelvi fogalmi eszközökkel különböző fogalmakká, különböző konstrukciókká képzünk át. Így gondolom... képződik meg az asztal. Én azt gondolom, hogy most mondtál, az teljesen tartható, hogy valóban az univerzum számára ez nem egy asztal. Az univerzum számára ez egy energia, anyag, csomag, ami nem van, és van neki egy ilyen formája. Istenben, valóban, én így hívom, Istenben ez nem egy asztal. Éppen. Ez a valóságban asztal. Viszont. Az igazságban ez van. És ennél többet nem tudunk róla. Van. Én azt gondolom, hogy annyiból szerencsétlen volt a fogalmazásod, lehet, hogy nincs igazam, hogy a hallgatóság hihette esetleg azt, hogy te valójában azt mondod, és akkor most így tisztán látok már, hogy tesleg azt mondtad előbb, ezelőtt, itt 20 perccel, hogy az asztal az tényleg csak azért létezik, mint tárgy is. Mert én hiszek benne, de, de nem ezt mondod, te azt mondod, hogy ez a tárgy, ez létezik, de csak azáltal áll, hogy én annak mondom, de ezt én nem hitnek nevezném, nem hiszek még benne, tovább megyek, Még tovább megyek, még tovább megyek, ez a tárgy, ez nem létezik, ez a tárgy, ez megint csak le van hasítva erről a padlóról. Tehát most ez, a, ez itt ez a tárgy, ez ugyan miért asztal? Ez nem egy nyelvi fogalmi konstrukció, hogy ez nem, össze, nem összefüggő ezzel a padlóval, ezzel a fotellel, ezzel a szabolcsal? Hanem ez itt egy külön valami? Hát ez már maga az asztal abstraktumának a része. Ez már maga az a nyelvi fogalmi konstrukció, ami által az asztal létezik. Ugyan miért mondhatnánk azt, hogy ez a dolog, ez itt külön áll, az az őr a valóság örvénytől, amit körülvesz minket. Nem áll külön. Az már a nyelvi fogalmi absztrakció része. A hited teszi azt A hited, hogy ez valami más, mint ez, és mint ez, és mint ez. Jó, hát kitadok mellett, hogy a hit erre rossz szó, de értem, hogy mit szeretnél mondani. Hát én... É, én, meg, én, meg, én meg úgy gondolom, hogy valójában azért, azért nevezed rossz szónak, vagy azért éled meg ezt egy rossz kifejezésnek, mert valójában te, mert a a valóság élményünket, ez a tapasztalat percepció, vagy ez a, ez a tapasztalatnak akarjuk megélni, mert a valóságunk ténylegesen a minket körülvevő nyelvi-fogalmi konstrukció realitása szétzuhan. Ha erre elkezdünk egy hitrendszer képzetét ö, alkalmazni. Ez, ez, de én azt gondolom, hogy tényleges különbség nincsen. Ez csak a felvilágosult ember szemében megképződő hamis fénytörés. Tehát én azt gondolom, hogy nincs, nincs tényleges különbség. Ez is egy hitrendszer. Csak ugye a a, ö, a A, azt, gondolom, hogy, azt gondolom, hogy a dolgoknak nincsen önmagukban realitása. Ugye, a te, a te hited teszi reálissá ezt a dolgot. A, ö, tudod, azt a fogalmat, hogy, ö, hogy asztal nem előzi meg az asztal. Éppen, hogy a fogalom, hogy asztal hozza létre. Azt a fizikai létezőt, hogy asztal. Nem az asztalból következik a fogalom. A fogalomból következik az asztal. Nem, a, nem, a, ö, nem az a konstrukció hozza létre az ideát, épp ellenkezőleg. Az idea az, amit lesz, ami alászál és válik fizikai konstrukcióvá. Ugye az elején mondtam, hogy kb. ez a legfőbb különbség kettőnk között ebben a vitában, hogy ezt az ideák világát, ugye te így megéled, én ezt így nem, nem, nem így látom... Tulajdonképpen nem ebben a formában fogadom el. De van egy olyan, olyan ellenvetésem, hogy a, a fogalmak, amiket használunk hétköznapunkban beleértve a hitet, beleértve az Isten fogát, a vallás fogalmát, ezeknek van azért egy, egy, egy tartalma, ami civilizációnkban. És én gondolom azt néha, hogy, hogy néha azt gondolom, hogy ezekből kilépsz és más, hogy használ. Az is kell visszakérdeznem, mert használod más, amire persze megvan a te lehetőséged, de ugye a, a, a a hit, a hétköznapokban, kilépünk ebből a filozófiai valóság csomagból, amit most előbb mondtál, akkor a hitnek van egy jelentése, és az nem erre szoktuk használni. Mivel, hogy a vállalásunkkal hát legalábbis 40 ig végeztünk, kb. Ezért én azt javaslom, hogy a közeli jövőben folytassuk ezt. Nagyon a vitát, mert az idő eljárt, de a témáink azok még Jó formán a felénél sem járunk annak, amit elhatároztunk, hogy most majd megnézzük. Igen, amik kimaradtak, ugye a szekuláris malvitásról érintettük, de ugye az ilyen objektív morális értékekre nem jutottunk el. Ugye volt szó, hogy komolyabban beszélünk, és a, a, a politikáról, a vallás és politika, hités politika ilyesmit szóba fog még hozni, és ugye, ezek ugye szintén így el tudtam majd, de nagyon-nagyon szívesen jövök, akárhányszor a mi lenne, csak akkor, érsz... mi lenne akkor, hogyha még azelőtt, hogy kitör a nyári szünet, megpróbálnánk összehozni a folytatását ennek a vitának? Megbeszéljük, nagyon sok programom van. nekem is, de meglátjuk, hogy tudjuk összehozni. Kíséreljük meg, nagyon köszönjük a figyelmet. Jó éjszakát!